É, ja, Péter, ja, ja, ja. hey, Nem lehet itt a, Péter, nem készült el a rádió reklám nem a a rádióban, lemenő reklámmal bevárom azt, amikhoz a Felveszem a szemet. Lesz olyan hallgatom, aki marad és nem megy balira? Kelek, nem megyek, előveszem a mopedet Újra süvít a szél, teremtít a béd. Jó vagyok a vízparton, elkészült a... Barna, Erika, Barna, Erika, nem küldtél nekem e-mailt, nem szép dolog ez A hol Igen, holaptól? Ez az együttes. Ma a 2017. szeptember 21-e csütörtök van, és 5 perc számulott reggel 7 óra. A Honpol szerint meglehetősen szürreális lehetett. A szocialisták által birtokolt tulajdon a Zugló tévében a bagács. Jól muzsikált a bagács. Jó reggelt! Jó reggelt, lesz hallgató, és ott lesz hétfőn fél 8 -kor. Helyes. A arra utal, hogy 2017, szeptember 25-én hétfőn este fél tól az Aquarium Klub volt bárjában, nagyon messziről jött ember, Filipovval, Bakáccsal, Önökkel, és nem utolsó sorban, vagy utolsó sorban velem. Két hét múlva ott ünneplem, vagy ünnepeljük a Kejfejjacsi 17. születésnapját. Hát egy Lukas Petákot nem adtam volna a márciusban arra, hogy lesz a Kejfejelentsének 17. születésnapja. Közben kicsit az intenzív osztályon volt, vagy kómában, vagy éberkómában, vagy nem tudom mibe. Állítólag a jövő héten a Zugló tévével maga Molnár Gyula fog eljönni. Üzletbe indul. civil Rádió, Zugló TV. Egy lépésre a világhírtől. Kezem újít, nem lehet, hogy gáz. A dolgomat elvégzem, aztán jönnek a nyár. Meglátom a kékeget. Innen szólok sevestén Balázsnak, hogy nem megyek az RTL klubba és a rádió egybe se. Vagy a music rádióba, vagy melyikbe van ő. Felkelet, nem megyek. Előveszem a újra süvít a szél, itt de 25-én este fél nyolc órakor akkor nagyon messzire jött ember, amit azért is mondok, mert hogy holnap nem lesz élő lebonyolítások. Egy fejancsi, Bogány Ádámot és magamat. Szabadságolom. Hosszú eltáv. Hosszú eltáv mondni valakinek valamit? A pogányádának, akit hosszú eltávozok, neki például az égegyet a világán semmit nem mond, de talán az apjának igen. Szóval, ma még ne hívjál, igen, Nulla hat egy négy nyolc kilenc nulla egy hogy lendva jöttek értse. értse. 06148 as 9 nyolcas honpó azt mondaná, hogy ilyenek nincsenek véletlenül. <gül> És egy. Ha Isten velem, ki ellenem? Ha a szerencse velem, Isten se lehet ellenem? Nagyon is mond valamit a ottú el katonaságnál. Nagy, nagy ünnep volt, ha ilyen arra mehetett az ember. Hol volt katona? Veszprémben voltam. Mennyi ideig? É, én már csak egy évig voltam, mert én 91-ben vonultam, akkor már csak egy évekkel vettem mihányosan. Akkor még volt olyan, hogy előfelvételi? É, volt, igen, igen, igen. igen. És Veszprémben kik mentek? Veszrényben a voltak azt, azt én értem, de milyen egyetemre vagy főiskolára vették fel, ha egyébként oda vették fel? É, Én nem, vett, nem előfelvétel is voltam, én ö, éthetségi után mentem. Tehát magával nagyon kibaszarintott volna a rendszer, hogyha nem változtatták volna meg, akkor két évet nyomhatott volna a leveszrényben? Hát előtte másfél volt. Igen, azért másfél is azért hattal több, mint az egy. Igen, vagy a tizen... így van, így van. Szóval ö, sok barátom volt olyan, akire, És mennyire volt előtt, Szahar? Hogyan emlékszik vissza le? Nem volt már olyan vészes. Hát főleg, ugye az ember amikor így visszagondol a dolgokra, akkor inkább is Jó, de akkor például volt-e szerelem, akit ott kellett hagyni? Nem volt állandó. Inkább ilyen rövidebb kapcsolataim voltak akkor, és közben is akart, éves esnek esnek te tett, ugye, az irakat. hány évesnek te egy Westprémben is szerted kapcsolatra? E, jó. Igen, igen, igen, sikerült ott is. Uh, hány éves volt akkor? 21 éves. 22 éves voltam, amit viszonylag később vonultam. Uh, ha egy kicsit vár a rendszer, akkor uh, egy átlán nem lett volna katonok. Nem emlékszem, melyik évben volt utoljára katonaság? Hát, szerintem ilyen 90-es évek végek, 2000 környékén, nem tudom. Igen? Hát, szóval rendszer, igen Na, hát igen, akkor mindjárt mondani. megmondhassák. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. 061 4890 és 06 az elérhetőségem fogalmam is, mikor ért véget a katonasság. Azt hiszem, hogy véget ért a szocializmus. Most már nincs szocializmus. Tehát most, most, most, most ez a több párti szocializmus, ez kapitalizmus. Szóval most, most Moszkvával, meg Brüsszellel, ez nem ugyanaz, mint ami korábban volt. Csak korábban mi volt Brüsszel? Ah, ennyi hülyeséget kérdezni. Ezt a dalt akár tetszik, akár nem Sárhegyi Zolinak küldöm, akkor is a ha hallja, akkor is, ha nem. Nekem ő egy barátom volt, akit elragadott az élet mellően, meg a politika. Ha hogy én ezt hányszor énekeltem Fonyódra, meg a Balatonra mellett? Számtalan verziója van, van a Presserrel, van a Demjénnel, a Presser nem Magyarországon, hanem Amerikában születik, bár egy elvisehetetlen fráter, de azzal a tehetséggel, ami volt, van neki, és felteltem még lesz is. aki nézi a fényképeket, azért látja, hogy az ő fejét is esz az ősz. Ezt majd világ énekelni. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem tudom, lehetett arról, hogy meghallgattam mind a három rádiójátékot, idézőjelben rádiójátékot. Hát ez az életrendezés, mire jött rá? Hát én ménységesen fel vagyok háborodva. Hogy ténzeket, és nem kevés pénzeket így oldanak meg, így, így beszélik meg. Tehát ez tragédia. Ilyen embereknek adtuk a kezünk, kezünkben a hatalmaszert tragédia. Én teljesen lebagyok benne. Én amikor építkeztem az utolsó pillanat, megnéztem az OTP, hogy, hogy honnan van, mint van, hogyan adja, mikor adja, mit tudom élni. De akkor se, pár... akkor se befolyásolja önt mindez, hogyha kiderül, hogy egyébként még ezügyben jelentős pénzt nem fizette ki, csak a pályázat írójának? Hát de a szándék meg volt hozzá, és a szándék is háborító, hogy tényleg gyerekek elől elvennék a pénzt egyszerűen maximálisan fel vagyok én Meggondolom őket ért. Köszönöm szépen, hogy hívott. Szerettem volna ezügyben legalább két emberrel beszélgetni, de se az alapítvány létrehozója, se a miniszterelnösség ezügyben ezt nem tette lehetővé, hadháziákossal nem szerettem volna beszélgetni. Én nem pontosan úgy láttam ezt a történetet, mint a hallgató, de végül is itt most kivételesen mindenki számára lehetővé teszem azt, hogy úgy értelmezze, ahogy akarja. Nem kivételesen, mindig így van, de azonnak az a lényege, hogy ebben most nem kukorékolok ennél nagyobb mértékben bele. Eleget harcoltam ezen a héten azzal, hogy ködött oszlassak. Beleértve olyan örömtáncot, mint az origó vagy a pestisrácok nem ülök annak kapcsán, hogy a 444.HU PERT vesztett a fede önkormányzattal szemben, mert szerintem pert az igazsággal szemben nem lehet. Itt törjön le a kezem, hogyha elfogultság, amely legyen, pár vagy pénz, olyasmit állítok, ami nem igaz. Amikor itt először sajtó kerül sor, ott nagy baj lesz van. a De ha elindul a vonat, a majd nem megszakad a, vonat, a majd nem 13 perccel múlott 7 óra, és ajánlom figyelmükbe, hogy telefonáljanak, mert fél nyolctól Karácsony Gergely, 8 órától György is Beledek, fél kilenctől pedig Barna Erika 9-kor szándékszom minden fölállni. hogy csak valaki egyvel ide nem ragasz, vagy kor rám nem tör, a hallgató érdeklődés olyan mértékben, hogy az azelően nem lehet elmenni. Így 9-kor még itt maradok, de ott... Akkor rám kell törni az ajtót A szem a vár Most kivételősen ez nem a Mahut wc Itt most ezt hozzá elmagyarázhatnám De ez egy tegnapi történet De ha elindul a bonak A szívem majdnem megszakar De ha elindul a bonak A szívem Szerintem 41.80 van kint a hőmérséklet attól függően, hogy a hegyekből indulnak-e vagy sem, 8 és 11 fok között váltakozik. Nézőpont kérdése, hogy melege vagy sem, a mínuszhoz képest meleg, a 28 fokhoz képest hideg. 25-én hétfőn nagyon messzire jött ember, Bakáccsal, Filipovval, Önökkel és velem az Aquarium Klub Nagyon jót ebédeltem tegnap a gyógyságnyal, egy baráti ebéd volt. Felajánlottam, hogy fizetek, de nem fogadtál. 061 489 és 0367 06148 06 4es 8-as 9-es 0999, és 0636771161 figyelek a valamire. A sor 14 éven Auliaknak nem, fölött egy csak igen korlátozott mértékben ajánlhatta, és minden mis kísérleti kisért valamint minden adás utolsó adás, ezt megjegyezhették. Fásútam bár végtelen sorban el, én vagyok. Hajnalban induls a munkára gondol, én vagyok. Egy kórházi ágyból, a A szegény lányomnak azt ígértem, hogy vasárnap este találkozom beledet de vasárnap este nem tudok találkozni, mert kilenc fokban megyek Beatrice koncertre a, Nekem vagy a hősöm, fel kell, hogy eszembe. Mindenkinek megvan a maga perverziója, ez egyébként egy eső nap, mert az előző koncertet azt lemondta a rendező. Én is az az egy 1489 4 8 9, -9, -9, -9 bármilyen témában. Kétség küldött nekem egy e-mailt, hogy a Lovasival tegnap milyen összeállítás született az indexem, mire visszajöttem, hogy na vannak véletlenek, vagy nincsenek véletlenek. Tényleg, hogy az Isten így kísérje a Kejfe útját, benne engem. Ha elerezti a kezem, azt egy fogják venni, és mehetek a levesbe, a süsértőbe, benne maradhatok örökre a mamut vécéjében. 061 489 099 06 És nullehat harminc egy für uns di karneval én nagyon örülök, hogy újra lehet hallgatni a műsorát. Én is és örülök. Is technikai kérdésem lehetne, vagy kérésem? Persze. Hogy a régi rádióban, tehát a rádiókú rádióban például a zenásminőség, tehát a hangminőség az egy kicsit mondjuk jobb volt, meg amikor ön beszél, illetve ha a partner is, amikor be vannak kapcsolva, akkor nálam legalábbis a hangerő eléggé ingadozik. Tehát olyan, mintha a mikrofontól hol közelebb, vagy hol távolabb lenne. Én például az zajos dolgozom, és van hallatom, és néha nagyon föl kell hangosítani, és már nem is tudok több ebben, rá, nem eb hallom. Ebben megpróbálok segíteni a hangminőséggel. Mi a helyzet? A hangminőségben végül is az, az, az a minimum, te vagy hogy az nem, az nem olyan nem problémás annyira. Hát egy kicsit másképpen szól. Én egy kicsit ilyen white-fülű vagyok, nem, de, Befogom, de néket... be Befogom kapni a mikrofont. Villadatot át, rizsboros barokkán, Állatot is fel, ő lédi karnevál. Két ő, fodor a szülő húzva doraszok nyár, a tánc, ő karnevál. Sillag józ vagy hindú bölcs, Csak ránéz, és vagy két napó lehoz. وسي Поскане love Tűn a pillanat, a fáz, rizsporos barókát, állatok is el, ő lédi kár nevál. Kétet, kicsitő, húz nyer, élete a tánc, ő Lidikán, Élete a tánc, 9099, és 0636771 25 perc van, hétfőn fél nyolckor nagyon messziről jött ember este a nagyon messziről jött ember Filipovval, bakáccsal önökel és magammal rendel a belépés díjtalan következő alkalom két hét múlva rövidesen felhívom Karácsony Gergelyt hogy aztán aki mondandóval bír, az vagy most, vagy hát kilenc után, ha egyébként még maradok. Én, egy Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Nem csak Zsuzsát, krónikus fáradtsága miatt átmenetleg nélkülöznünk kell az ATV sorában, de azt szeretném őknek mondani, hogy ennél nagyobb problémánk ne legyen, beleértve, hogyha egyszer én leszek, krónikusan fáradt, és én nem leszek itt, annál se legyen nagyobb bajuk, majd kipihenem magam itt vagy odált a Mamut wc -ben. Rúzhat, Igen, uh, nagyon sok kávét ittam, és uh, ilyen szívdobogásom volt, kakilni akartam, hájni akartam, mindent akartam egyszerre. Valakivel volt egy találkozom, aki hál' Istennek későt, és uh, a Mamut WC-ben írtam a honpolának egy vécét, hogy uh, ha én itt most meghalok, akkor ő mikor jön majd rá. Vagy mikor fognak megtalálni, és akkor a honpola visszaírta, hogy én hülye vagyok, és ugyanezt elmondtam este a lányomnak, aki azt mondta, hogy hát mikor találnának rám, este amikor takarítani fognak. szalagolható bálon, vagy a gújabálon, vagy milyen bál van a jogi egyetemen, a piramis játszott. Hogy ez a dal is elhangzott-e, azt nem tudom, de én valamikor nagy révész és piramis rajongó voltam, kárhogy voltam a Dohány utcai Zsinagóvár révész koncerten. Másnap olyan hatalmas lett a világ. lett a világ. Egy piramisra elmennék, hogyha abban az összeállításban a köves, somlajos, gallai, závodi révész, akkor tudják, mit. megspendíroznám azt az összeget, amit hál' Istenem, kellett kifizetni a zsinagógában, mert ott csak egyrészt az Isten vendége voltam, másrészt meg a hompolái, így ebben a sorrendben. Fél és 0636771161. és felé van Onnantól már csak Zuloba vagy Budapesttel lehet érdeklődni. Ezek a percek még teljesen szabadok. Köszönöm, hogy egy az, hogy nagy felúszolódás az még hagyja, de a rész miért volt az, ha erről Egyrészt nincs neki hangja. Másrészt úgy adja elő a saját számait, mint hogyha azok olyan örökbecsület lennének, amit ön mondhat, de ő nem. Van benne egy olyan hamis pátoz, ami már csak egy másodperc attól, hogy az ember saját magától nagyon mértékben meghatódjon a kelletténél. Ezen kívül pedig, hát közvetlenül a koncert után, másnap vagy két nappal később leadtam azt a Cepelin számot, amit megpróbáltak ott hárman előadni. Van valami rock'n'roll, gazfiszkók, vagy hétköznapi, nem tudom, rock'n'roll, micsoda együttes. Én már egyszer láttam a World Festival, ugyanez a két fiatal ember kísérte, vagy sem. De ők meg nagyjából úgy játszanak, mint hogyha az egyik a John McLaughlin lenne, a másik meg az és hát Egyik se az Oldi meola, és egyik se a John McLaughlin, de Apakorózia se és ez így együtt egy olyan keverék volt, ami elvette egy életre a kedvemet a révésztől. Már előtte ebben a gyanúperjel éltem, mert ilyen volt, pedig hát ha valaki mindenféle homoeratokus vonások nélkül lelkendezett a révész kapcsán, az én voltam, de hát ez valami förmedvény volt. De azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel teljesen egyedül voltam, mert a közönségben létve Fröhlich, Robert, Főrabbit teljesen oda voltak, de hát Istenem van ez így. Nagyon szépen köszönöm. Végülis a közös emlékek azok néha az embert annyira meglágyítják, hogy elveszti a fülét, meg mindenit elveszti. Fülét, farkát nem pontosan ebben a sorrendben keresem a karácsonynak a telefonszámát, de megvan. 7.35, most éppen 7.34 van, tehát kicsit korábban, de hát ha fölveszi. Kicsöng? Hát, amikor ennyit szokott kicsöngelni, akkor nem szokta fölvenni, de most nagyon rossz indulatú vagyok. Valaki megbökni a karácsonyt, hogy még egy perce ugyan volna, de jó lenne, most fölvenni? Hát nem vette föl. Jó rendben van, tudom, most el fogják mondani. Ugye tegnap nem küldtem SMS-t, különös tekintettel arra, hogy tegnap előtt egyeztünk meg. Ugye mindenkit értesíteni szoktam, ugye én vagyok a bolgárféle telefonos kisasszony. Kábét még nem kellett fűznöm de azt, ami nem volt itt a Seattle, azt is szoktam főzni, sőt kb képet is szoktam hozni. Most már 7:35 van, tehát most már akár föl is vehetni. Írok neki egy esemést. Ha, ha hó. egy. Megkaptam. Nagy reménység a karácsony, de egyelőre még úgy nem lehet rá számítani, mint a nagracsicsra. Ezek nem jó pillanatok. Én küldtem neki négy lehetőséget tegnap előtt, amiben belefélt volna a tegnap is, vagy lehet, hogy még korábban. Ugye még megmondom neki, hogy mikor küldtem és nem kizárólag azért, hogy a teljesítés igazolása meg legyen. Ez a legkevesebb. Én most nem fogom felhívni a kabinett főnökét. Sütörtök 7.35, ez hétfőn írta, bocsánat. Hát, akkor lehetséges, hogy szerdán kellett volna küldenem. Hétfőn, igen. Hát, fiam. Írok egy ha 2 kettőt. Ugye a honpola mindig azt mondta nekem, hogy sok vagyok, meg hogy én miért vagyok ilyen bizalmatlan, hogyha egyszer valamiben megegyezünk, akkor az akkor meg van egyezve. A reményik is mindig ezt mondta, hogy nem kell egy nap többször fölhívni, ha nem hív vissza, az azt jelenti, hogy nem ért rá, higgyem el, vissza fog hívni. Szerintem a reményék az egy tízes skálán, ez kilencesre teljesítette, de lehetséges a rossz időlat vagyok, mert tízesre. Két, korábban ebből híúsági kérdést csináltam, nem teljesen oktalanul, mert um, ha közszolgálat lenne, akkor azt gondolnám, hogy a résztvevőknek kezüket, lábukat kéne törni akkor, amikor én megegyezem velük. Ez nem úgy közszolgálat, így, tehát ez így nem áll. 7 óra 38 perc van. Én azt hittem, hogy kedden egyeztünk meg. Nem, mint a óriási különbség lenne, de valami van. Ugye a lázárnál is mindig azt éltem meg, hogy múlt az idő. Én nyomok is egy ilyen zárót hogy ezt nem támogatja senki. A műsort az ugló önkormányzat támogatta. Ha nagyon cínikus lennék, akkor azt mondanám, hogy akkor ezt a teljesítési igazolásban ezt most vegyük bele. Tehát csak, hogy befejezem a gondolatot. Ugye minden percet azért sajnáltam, hogy mennyi minden dologról lehetett volna beszélni. Én tényleg úgy jövő, mint egy rendevúnál a másik késik, és nem alszanak együtt, mert még nincsenek abban a korban, hogy akkor az ember Istenem mi mindent veszít azáltal, hogy a másik csak öt perccel később jön. Küldök még egy ha-hó hármat, tudják, ezt hármat szoktam küldeni. Múltkor is azt hiszem volt valami hasonló, de abban én volt, nem tudom, abban, abban mert telefon is ludas volt. Tudják, ez a felejtettem az autóban, azon mondjuk a karácsénál nem állít, mert nincs autója. Kintfelejtettem a biciklimán. a garázsban, tehát garázs nincs, lemerült, lehalkítottam. Rossz kedvűvé tett a karácsony, vidámítsanak fel. 06148909 és 0636776 Tényleg azt télen meg, mintha valaki van nem jött volna. 01489 és 0367161. 20 percig hallgatni az hosszú lesz, mert most 740 van. azon gondolkodom, hogy elkérjél a feleségének a telefonszámát, hogy ilyenkor ő szóljon neki, de nem vagyok ilyen viszonyban. Ja, annak meg volt a Lázár otthoni telefonszáma, mármint a hódbözővásárhelyi volt is, hogy ezt felhívtam. Hát is némileg túlkapás volt a telefonon. Hogy elhalkultak? Jöreged, Sialór, ez a gyíkez sokat szorra csinálja ezt nem mi jár egyáltalán szóval vele. A politikában nem. is ugyanilyen. Megígér valamit, aztán szarik az egészre. Ez komolytalan. Nem gyík, a nem komolytalan, a... de nem először fordul elő. Nem is másodszor. Tudják, belül, amikor még sokkal nagyobb egóm volt, mint most, mert most nincs akkor egóm, nem tudom, mit lehet érezni, akkor azt mondtam volna, hogy tudja, mint hagyjuk abba, nem leszel polgármester legközelebb, vagy nem leszel miniszterelnök. Tehát, ugye, ahogy 2002-ben azt mondtam, hogy eldöntöm a választásokat, de nincs benne ekkor egó, azon kívül meg én akarásom, nem tudom, ennek van a -e jelentősége, azt mondom, hogy szeretem, a honpolát szeretem meg a lányomat, de... Nem szívesen veszteném a stratégiai partnerek közül, hozzátéve itt a szerződéses részt, a pénz részét is, aminek akkora jelentősége nincs, de mégis van. Emlékezzenek vissza, amikor be telefonáltak az öreg trollok, és mondták, hogy bezzeg a karácsonynak, nincs lakásügye. Nem, hogyha ezt lakásügyel fel lehetne váltani, tehát ez nincs ilyen összefüggés. Még hát milyen jó lenne, ha hallgatna engem például a kabinetfőnök, főnök, akinek biztos van egy másik telefonszáma, egy otthoni vagy egy feleség telefonszám, és akkor, akkor felébreszteni, de nagyon jó lenne ha az emberek törnék kezüket, lábukat, hogy a kejféjancsiben jelen lehessenek, mert azt mondanák, hogy ez olyan van, mint a vasárnapi nyitvatartással kapcsolatos népszavazás. Jobb elkerülni, de És tudják, azért hívom folyamatosan a karácsonyt, hogy majd elmutassam, hogy ez nekem mennyire fontos volt. És tényleg, én ma fél ötkor keltem. És nem ez az első nap, hogy fél kelek. Ebben persze benne van a barnárikával folytatott beszélgetés, a Györgyevis Beredekkel való beszélgetés. Nem akarnak elketönteni belén, vagy valamivel töltsük az időt. Kicsit olyan baj, mint egy kutya, mert hát, kirakják, és akkor ez nem megy tovább. Úgy leül, Ha hát nyolckor, úgyis jönnek a hírek. Igen. Ahó. Most már ketten is vannak. Jó reggelt, hallják együtt. Jó reggelt. Uh, egy, és egy évvel ezelőtt... Uh... Elnézést, rossz gombot nyomtam meg, akkor legyen szíves, hívjon vissza, bocsánat, egy évvel ezelőtt itt tartottunk. Ketten telefonáltak, mind a ketten adásban voltak. Az egyik mással beszéltet jelzett, azt kikapcsoltam, és az véletlen ön volt. Ha visszahívj meg, köszönöm. Ha nem tudom, veszem, de még egyszer mondom, nem szándékos volt. Igen. Jó reggelt kívánok! Szóval egy év volt egy, egy ugyanilyen műsora, beszélgetett a Karácsony úrra, és én becsatlakoztam a Rákos Patak ügyében. És akkor azt beszéltünk meg, hogy küldjek e-mailt, és majd válaszol, hiszen a rehabilitáciáról volt szó. És azóta se volt válasz, választ, két e-mailt is küldtem. És nekem ez igazából nagy csalódás, hogy, hogy annyira szimpatikus az a politika, amit ő képvisel, és ahogy a nő képviseli viszont az emberi tulajdonságai, tehát hogy nem válaszol, és hogy önnel is így bánik, az, az viszont nagyon ambivalens érzéseket kelt. nem csak mi ketten vagyunk ebben a sorban. Ez a, ne, amiről ön beszél, az nem, az nem egy emberi viszonyulás, ő egyébként, hogy a saját dolgaival is ilyen, nem tudom ez nem tudok hozzászólni, mert nem ennyire közel, de a környezetében lévők, illetve akik hozzáfordultak, rendszeresen beszámolnak erről itt inkább. Az a probléma, hogy ilyenkor az ember alkalmaz valakit, aki, aki erre felhívja a figyelmét, függetlenül attól, hogy ő ezt szeretné vagy sem, hiszen egyébként a funkciójával az jár együtt, hogy ezekre oda kell figyelni, mert igenis el lehet veszteni szavazókat, önt például, vagy bárki mást, uh, azzal, hogyha ezeket nem teljesíti már, mint nem ír vissza. Beleért vagy sajnálom, de nem tudok segíteni. Uh, szerintem ezt ő is tudja. Um... tudja. Tudja, ő a karácsony úr, ha jól, jól tudom, ő miniszterelnök jelölt. Tehát, ne, ki kell mondanom, alkalmatlan. Tehát így ezzel alkalmatlan jelölt. értem, azért... Ettől még nem gondolnám, hogy alkalmatlan, egy olyan kabinetfőnök főnök kéne mellé, aki ezt, hát aki ezügy beráncba szedi. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt, kicsit, össze kicsit, kicsit összecseng azzal, amit ön is mondott, én munkahelyet váltottam 7-8 évvel ezelőtt, és az akkori főnökömnek az volt az üzenet, hogy elkezdettem tőle és beszéltem a jövőről, hogy kerütsd magad meg egy barabbi jó és, és van az, az ember, aki egy kicsit szórakozott professzoris Akkor akad, Hadd, hadd minden mondjak erre egy konkrét példát. Például nekem most az is volt könnyű összeszedni magamat 10. szeptemberre. Mert mindaz, amit én csinálok, abban én vagyok a magam asszisztense, és számtalan dolog vagyok még. És bár a lelkesedésem a kfj Jancsi iránt egy tízes skáláról legfeljebb kilenc is feleset csökkent, és keresek még egy embert, akinek ennyi idő után csak félel csökenik a lelkesedése, a hogy ez ügyben nem nekem kell megnyilvánulni. Az, hogy az ember ezeket a járulékos dolgokat is fölszedje. Én nem azért találkozom a gyurcsányjal, mert fontoskodni akarok, hanem a jövő héttől, szerdától minden, fél, minden héten fél kilenctől van. Uh, én nem véletlenül hívom föl az összes partneremet előtte figyelmeztetni, hogy ne felejtsék el, és ne felejtsék el, amikor ugye az előző rádió valamit nem szólt, és akkor a a varjulásztónak lemondta a fél hétkor, és azt mondta, hogy oké, okay, majd legközelebb, és elkezdtem vele ordítani, nincs legközelebb, hogy én mennyire készültem, és hogy nem is értem, hogy neki nem annyira fontos ez a beszélgetés, mint nekem, nem értette a varjú. Vagy valószínűleg azt gondolt, hogy nekem ganz egál, hétfő, ketszed, a csütörtök, péntek, szombat, nem. A mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, az gyakorlatilag az, amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra, annak a szinonimája. És hát Karácsony Gergelynek a magam módján hálás lehetek, mert olyan politikát mondok egyébként az életem egy szegmenséről, ami konkrétan a munkám, ami ugye azt eredményezte korábban, hogy azt mondtam a lányomnak, amikor megkérdezte, hogy szeretem és akkor sikerült azt a mondatot mondanom, hogy legalább annyira, mint a munkám. Ma már nem mondok ilyet. És hálás vagyok a sorsnak, hogy rájöhettem magam a korábbi mondatomnak az égtelen bárdolatlanságára, kegyetlenségére és szívtelenségére, még időben, még a halálom előtt. nem folyamatosan a karácsonyt hívom egyébként. Aztán jön az a pillanat, amikor már nem érdemes, hát most 11 percünk van, még 8 szűk. Felhívnak önök? Szomorú vagyok, tudják? És tényleg vagyok. Néztem a karácsony programját egyik nap Sopronban, másik nap nem tudom hol. Borzasztó. Tehát egy olyan élet lehet, nem és én nem tudnék így élni. Igaz, hogy nem is vagyok annyi idős, mint a karácsony, és nincs is bennem annyi ambíció, mint a karácsonyban. És természetesen minden nap rettegek attól, hogy valamelyik partnerem azt mondja, hogy János Kárm majd, ha egy nagyobb rádióban leszel, akkor talán rendelkezésedre állok, de is meg, hogy nekem ez kidobott idő, ha veled beszélgettek, amitől persze valószínűleg a falra. De az is egy válasz. Jó reggat! Halló, Jó reggöt. Reggöt. Én Csak azért telefonálok, mert egy más témában szólnék közben a műsorba, vagy hapszódnék a Örülök neki, hogy újra hallható ezen az új rádiócsatornán ellenben érdekelne, érdekelne, hogy mi a helyzet a könyvével. Van-e annak valami utóélete? Vagy hát ott ez a a szerintem eltűnt el el el el a Matyi együtt. Én, tudja, hogy milyen érdekes, hogy ugye korábban mindig érdeklődtem, hogy lehet-e kapni. Én azt, hogy a szerződésem, ha hogy van, tudom, hogy van-e, hogy ezért egy fillért nem kaptam, tudomásul vettem. Kicsit sajnálom, ott is örültem volna, hogy a Matyi azt mondja, hogy a jelgi helyzete nem teszi lehetővé hogy fizessen. Kaptam egy, egy a feleségével, a volt feleségével találkoztam, és utána volt egy kimutatás, ami a dolog lényegét illeti, amiről eddig nem beszéltünk, az egy olyan viszonyulás hozzá, hogy hát biztos a sors akarta így. Beleértve, hogy ugye sikerült belefutnám a fáiba, a királyuliba, a Szilágyi Jánosba és a Hannendrébe, némileg saját magam hívtam magam elé a lófarkat, téve, hogy érdemleges kritika egy se érkezett, a hallgatók szerették, én szerettem, ez van. Tehát most nem is tudja, hogy hol vannak a maradék példányok, vagy maradt egyáltalán? Halvány, általán... halvány nincs és igyekszem nem foglalkozni vele. Önt is kikapcsolom, annyira utálom. Nem önt utálom, ezt az egészet utálom. Nem kívánom önöknek ezt. Akik kárvendvédőek akarnak lenni, azok kárőrvengyenek, de olyan dolgon kárőrvengenek, ami alkalmatlan arra, hogy kárőrvengyenek. Csak mondom, hogy aki ki nem állhat, az mondhatja, hogy hí, Most aztán rájöhetsz arra, hogy milyen az élet. 8 perc van 8 -ig. Én 5 percig csinálom, mert 5 perc még valamennyi. Beleért vagy akkor 9 óra után maradnék. Tehát, hogy akkor 9 óra 5 perckor felhívom. Tehát, ez a minimum. Annyival később fogok elmenni. Azt fogom én, hogy figyelj, bazd meg, akkor legyen 9 óra 5 perckor, de ez tényleg szóval. Mert csak azért, azt gondolom, hogy ebbe benne van az indulatom, és megengedhetem magamnak ezt. Figyelj, apostrofa fogom írni. Azt is fogom én egy elnézést. El elég bátor vagyok, nem? Csak miért írja? Nagy B-vel. Ha megkérdezem, a barna Erikát fogom Ez is igazságtalanság. Ő meg nem küldött e akkor avval büntetem, hogy a 9 óra, 5-kor vagy... Kor, vesző de nem hagynálak ki äh, Azt hittem figyelj B, apostrof meg elnézést akkor legyünk 835-kor vagy 9-kor ennyi nulla nem kell de nem hagynálak ki Besző, fiatal János. Nekem fontos a karácsonyi Ennyi még belefér. Aztán majd meglátjuk. Elküldtem. Két telefon még belefér. Ráadásul ma izzé is lesz, ha minden igaz. Közgyűlés. Ez arra készül. 061 099 és 06 Én ma is úgy jelen meg egyébként, tehát tennap megint belefutottam a havas herik műsorába, megint nézhetetlen volt, és nem csak okán, hanem mind azok számára, akik abban szerepelnek, és tényként fogadnak el valamit, amit tálalnak nekik. Tehát amikor Sándor Zsuzsai és Latman Tamás arról beszélgetnek, hogy mi lehet az alapja annak, amit ott mondanak, mert maguk nem néznek utána, miközben tudják a témát. Hogy engedheti meg magának Sándor Zsuzsai és Latman Tamást ezt maguknak? Mm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Tagányi! Tagányi vagyok, igen. Hát én nem a karácsonyról, hanem arról a folyamatos riportról, amit leadott három napig, ami Szegeden volt, arról szólnék, hogy nagyon manipulatív riport volt. Én azt hiszem, milyen manipulatív riportot még nem is hallottam, bár nem szoktak a riportok hosszúak lenni. De hát senki sem arról beszélt, amiért tulajdonképpen... Össze ez segíten. pontosan így van, de ez nem egy riport volt. Tehát ez történt, ez a sajtó nyilvános eseménynek, egy szinte vágatlan verziója volt. Az a rész került ki belőle, ahol rossz helyen volt a mikrofon, és emiatt nem lehetett hallani semmit. Egy százas skálán lement 96. Hát nagyon furcsa érzéseim vannak mindenkivel kapcsolatban. Nem csodálom. Úgyhogy hát csak ezt akartam Akkor elmondani. meg fogom önt dicsérni, szerintem a receptórai jól működnek tagányi. Tényleg, olyan indulat van bennem. A latmannal a Havas herdike, van egyébként, már nincs akkor az ATV-vel. Tehát nem gondolom, hogy ez ATV specifikus. Ugyanezt gondolom a pont ról és természetesen én is ezek közé tartoznék, ha tendencia szerint lennék, tendenciózusan lennék elhajló. Ezért bántott engem az a kilenc óra utáni rész, ahol ugye engem azzal vádoltak, hogy amivel... Engem nem kell szeretni, azt nem szeretném, ha... tehát nem, nem az a legfontosabb, hanem, hanem hát azért kelek fel fél ötkor, meg azért olvasok, hogy hát én nem állítom, hogy én alapos vagyok. Én azt sem mondom, hogy a magyar sajtónál alaposabb vagyok. Amit látok a magyar sajtóból, meg olvasok, adnál alaposabb. Miközben egyébként nagyon sajnálom, hogy az összes helyszínen nem lehetek jelen, mert igazából az számít, amit az ember a saját fülével is hall, és a saját szemével lát, de hát mindenhol nem lehetek ott. 7 óra 57 van. Van valaki, aki szólna a karácsonynak? Aki munkatársa, felesége, gyereke, valami? Egy telefon még belefér. 061 489 -099 és És közben ugye az a döbbenetes, hogy e-maileket és SMS-eket kapok, abban a kapcsolatban, hogy velük is... Én úgy érzem, nem felejtett el, biztos valami közben jöhetett. Hát igaz telefonálhatott volna, de várjuk meg, hogy mi az, biztos nem felejtett el. <hül> Végülis nem állt az embernek, van egy védőügyvédje. Nagyon szomorú. Vagyok. Egy telefon még belefér. Nem kaptam még választ arra sem, hogy Szerintem most már lassan telefon közelbe kell, hogy legyen, nem tudom, hogy hánykor van a közgyűlés, de az ember a napját nyolckor már elkezdi. Senki nem akar telefonálni? Egy telefon, egy rövke még belefér, mert nem sokáig. György Javis Benedek van, most már lassan egy másodperc a karácsony Gergely válaszolt. Igen, igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Ja. Tévedett az a hallgató, aki utoljára telefonalt. Én azt is nagyon bírom, ugye a mi legutóbbi találkozásunkban, én hálás voltam neked, ugye elmeséltem a legutóbbi találkozásunk összes részletét, különösdekintettel arra, amikor én ugye bezárkoztam a WC-be, mert olyan rosszul voltam, és ugye arról volt ott engem kitalálna, meg, és ez ugye nem jöhetett volna létre, a te nem késel és ezért nagyon hálás voltam. Valamint van egy fantasztikus nevű titkárnő, titkárnő? Fantasztikus a neve van. Irodavezető Iroda elnézést kérek, akinek ilyen népmesei hős neve van. Ezt ugye beláthatjuk a nélkül, hogy itt most kiadnánk. De nagyon jó neve van. Igen. És iszonyatosan udvarias. <gül> uh, uh, a te életedben, mint ingatlanfejlesztő, mint a Városliges Zértét, a királyok udvariasságot. Figyelj, én tudod, hogy hol tapasztaltam a pontosságnak a jelentőségét? Egyetlen egy helyen. Az az Egyesült, az az Egyesült Államok volt. Lehet, hogy engem sosek fognak oda beengedni, ugyan én ezt nem rejtettem végig alá, én ott feketén dolgoztam, bár én azután már szerintem voltam Amerikában, de én ott dolgoztam, és volt egy munkahadóm, aki nem kerestem sokat, minimálbér volt, de időarányosan vonta le az órabéremből, ha öt percet késtem azt is. Tehát ha az hat cent volt, akkor azt levonta. A te életedben a pontosság az, ugye ez azért is kérdezem, mert ugye a bállaciról köztudomású, hogy nem erőssége a pontosság. Nehéz egy ilyen felvezetés után bármi mondani, amikor uh, meg, megidézed, megidézed uh, azt a pillanatot, amikor valamivel később érkeztem. De, de most épp el... éppen ellenkezőket hát nagyon jó tettél velem, ha nem késtél volna, az rettenetes lett volna. Ennek ellenére nem volt ebben tudatos. Ezt de én nagyon jól tudom, a... de most nem szemrehányás volt. Ez csak rájössz arra egy idő kapcsolat után, ez most nem szemrehányás volt. Alap, alapvetően azt gondolom, hogy igyekszem kellően pontos lenni. <kül> például minden egyes alkalommal állok rendelkezésre itt a rádióadásban is 8 óra 5 percig. Megsértöttél? Me me me me nem, nem. Azt akartam kérdezni tőled, hogy például azok a csúszásokmal, hogy csak aztán megyünk tovább ennél fontosabb dolgokra, amelyek a te életedben létrejönnek, azok például abból adódnak, hogy azokat a tárgyalások, amelyeket te folytatsz, azokat lehetetlenség időben befejezni? Vagy ez benne van a városban való közlekedésnek a lehetetlensége is? Nyilván a városban való közlekedés és nehéz, főleg ebben az őszi időben, amikor elindul az iskola, de összességében érdekes módon maga a Liget projekt egy olyan komplexitású ügy, hogy bármilyen kis részére próbálunk fókuszálni egy megbeszélésen, egy tárgyaláson, legyen szó belsős egyeztetésről, vagy egy külsős alvállalkozóval való egyeztetésről, mindig számtalan részlet merül föl, mindig számtalan érzelmet generál, és akkor természetes, hogy a tárgyalásokon vagy az egyeztetéseken igyekszünk teljesen tiszta képet teremteni, és ez bizony időt igényel. Ha most jól a szemedben nézek virtuálisan, akkor ugye láthatom, hogy nem vagy megsértődve. Egyáltalán nem. À, akkor menjünk tovább. Abban a közegben, ahol én élek, és amely pontosan ugyanaz a közeg, mint te, az emberek ránéznek a városligetre, mint egy órára. És azt mondják, hogy ezt látom, azt látom, oba meg, ebből nem lesz semmi. És ugye annak függvényében, hogy éppen kormánypártiak, vagy nem kormánypártiak ennek örülnek, vagy kevésbé örülnek, ami egyébként totális lehetetlenség, hiszen a Városliget sem a mostani, sem a korábbi, sem a későbbi állapotában nem egy óra. Mégis így tekintenek rá, és hogy valami konkrétunkhoz is kössem, ugye Komáromi Gergő nem régen volt Dési János vendége, ha jól emlékszem a Klubrádiónak, 9 és 10 óra között, és ugye én akkor már úton vagyok a... De lehet, hogy más műsorban volt, de minden esetre őt hallottam, és ő is úgy beszélt a városlégetről, hogy hát ez nagyjából kipipálva, hiszen semmi se történik ott. Talán még nem. szerepel a büntető törvénykönyvben olyan tényállás, hogyha nem hallottam a Klubrádiónak ezt az interjút Komáromi Gergelyel, de ettől függetlenül azt tudom mondani a, a, a Liget projektről, érdemes egy picit tágabb összefüggésbe helyezni. Ugye ez egy 100 hektáros közpark, vagy ha úgy tetszik, egy önálló városrész. Azért azt gondolom, hogy azt az ingatlan fejlesztésben kevésbé jártasak is érzik és érzékelik, hogy nem egyik estéről másnap reggelre egy ilyen népmesei módon ki a földből, egy új városrész fejlődik valamilyen módon egy ekkora területe a városnak, ami mondjuk méretében a Margit-szigettel azonos, tehát az a 99 hektár, ez körülbelül ez a lépték. Azt is mondhatom, hogy természetesen a munka folyamatos és folyamatosan zajlik. Maga az előkészítés az most már több mint ötödik évet tart a koncepcióalkotástól kezdve, és bizony, amikor valaki egy ekkora a városra hatás gyakoroló ingatlan fejlesztést végez, és itt ez igaz a parkra, igaz az épületekre, igaz az intézményekre, akkor azt szoktuk mondani, hogy az a fázis, amikor a téglákat rakják egymás tetejére, az már tényleg csak a jéghegy csúcsa. A tervezés, az előkészítés, az engedélyezés az, ami az igazán hosszú idő, és annak a koncepciónak a megalkotása, ami meggyőződésünk szerint azt az eredményt hozza, ami alapján a liget mindenkinek többet és jobbat hoz. De hogy ne csak általánosságban beszéljek, azért, hogyha tényleg csak gyorsan végig akarnék szaladni az egyes intézményeknek a státuszán, és konkrét dátumokat is szeretnék mondani, akkor hogyha Messziről közelítek rá a Ligetre, akkor ugye többször énekeltünk róla, már most megfálló hogy mindenkinek szerencsésebb, hogy inkább csak prózában mondom el, a komáromi csillagerőt kivitelezési munkálatai előre haladott állapotban vannak, hamarosan alkalmassá válik, hogy befogadja azt, a itt ami ugye a Szép Művészeti Múzeumból költözik ki. Ha közelítünk a Ligethez, akkor ugye a Szabolcs kórház, barnemezős rehabilitációjához érkezünk. Itt egy 38.000 négyzetméteres háttérintézmény ugye az OMNRK épül. Ha valaki arra sétál, akár a Vágány utcán, akár a Szabolcs utcán, akkor láthatja, hogy több toronydaru dolgozik ebben a másodpercben is a területen, a magasépítési munkálatok zajlanak. Ugye el szoktunk szaladni emellett, hiszen barna mezős területek jönnek, mennek és újulnak majd a városban, de azért ez a ezer négyzetméternyi bruttó színterület, vagy egy kicsit építésszak kifejezést használjak, ez azért egy óriási tömeg, egy óriási terület. A Váci úton lévő hatalmas, szemre is hatalmas irodaházat jellemzően ennek a harmada vagy fele méretben épülnek meg, nem véletlen, hiszen ugye ez a Szép Művészeti Múzeumnak és a Néprajzi Múzeumnak az egyik legfontosabb háttérintézménye lesz, nem csak raktára, hanem ugye, hanem ugye restaurálási központja is. És ha már átlépünk tényleg a történelmi ligetbe, akkor ugye láthatjuk, hogy a Szép művészeti Múzeum felújítása gyakorlatilag a végéhez közelít, 2017 ben Hát ugye keveset látunk, ez alapvetően falakon belül zajlik. Falakon, falakon belül zajlik már az, hogy kevesebb munkagépforok körülötte, illetve az állványok száma is csökken az épület körül. Ez szintén érzékelhető. Nekem volt szerencsém két hete bejárni a Szépművészeti Múzeumot. Tényleg, a, a, tényleg az utolsó, utolsó finomhangolások zajlanak. Már önmagában a román csarnok is egy ikonikus és impozáns megújulás 2018. októberében visszakapja a kultúrát kedvelő nagy közönség a Szépművészeti Múzeumot. 18 márciusában kész az épület, és 18 októberében nyílnak a kiállítások. Rákonyarodva a, a promenádra, a tengerre, gyakorlatilag a út tengerére érünk el ténylegesen a Ligetbe. Itt sorrendiségében most a következőre lehet számítani. Október közepén, október legvégén elindul három darab, kiemelt parkrésznek a meg és felújítása. Ebből az egyik az a vakok kertje és környéke, a kapcsolódó sportinfrastruktúrával, egy jól érzékelhető rész, ahol a tájépítészeti rehabilitáció megkezdődik. A másik ilyen terület az a Termina út rész, a volt közlekedési múzeumtól az állatkert felé található rész. Itt egy romos épület volt, ez régóta elzárt területe a Ligetnek, egy rendezetlen státuszú ingatlannal, ott a Pánklika mellett. Itt rendeztük ennek az ingatlan résznek a státuszát, bontási munkálatok kezdődnek, és itt egy teljes egészében parkosított rész, egy integrált játszótérre kerül már október végétől kezdve létrehozásra, <hül> illetve a harmadik ilyen folt az ugye magának a szép művészeti múzeumnak és környezetének a tájépítészeti rendbetétele. Tehát van is ennek egy szimbolikus jelentősége, hogy a liget, a liget testén belüli megújítás a bontási munkálatokat és az infrastruktúra építési munkálatokat követően. Aki, okay, akkor hogy maradjon a, a jövő hétre és beszélgetni való, akkor hogy minden lesz még, mert ez szerintem azért sokan hallgatják, úgyhogy legközelebb majd más műsorban kélik rajta az időpontokat. Ugye a napi ír arról, hogy tovább Drágul Orbánék Prestige projektje minden egyes címárulkodott. Tehát annak függvényében, hogy mi a cím, lehet tudni az illető orgánumnak a városligethez való viszonyulását, inkluzíve a kormányzó párthoz való viszonyulását. Én azt gondolom, kedvesben, sose szólítottak, így. Ez borzasztó. Ez akkor is borzasztó egyébként, hogyha te egészen máshol dolgoznál, mert ugye tovább drágú Orbánik Prestige projektje ez alapján, ha valaki ezt elolvassa, nem is tudja, hogy mindjárt miről van szó. Lehetne szó Paksról, lehetne szó a Várról, lehetne szó és akkor most felhívhatnám a hallgatókat, hogy mi mindenről, mert hogyha azt írják, hogy tovább drágul a Városliget, ott is lehet majd vitatkozni vele, hogy ez egy megfelelő fogalmazás, de ez az Orbán egy projektje, ebben, mint kalitkába te be vagy zárva bizonyos szegmensben, akár akarod, akár nem, most megkérdezhetem, hogy tényleg így van -e, de ezt te is nagyon jól tudod. Az, Prestis projektről van szó, azt mindenképpen alá tudom írni én is, hiszen azért a Főváros életében ilyen jelentőségű, és ezáltal nyilván az ország életében ilyen jelentőségű beruházás. Jó, de nagy különbség, hogyha az ország projektjéről van szó, vagy Orbánék projektjéről, az egyik egy meg tűnik akkor. Természetes, természetes hogy az illető sajtóorgánumok a saját érzelmi azonosulásuk alapján adják a... Címeket, azt gondolom, hogy És akkor nézzük, a... ami mögötte van. Ez érted, szól a tájékoztató érted. szerint a Fina Úszó Világbajnokság kihezett Szipronúszó helyszínek megvalósítása, tervezés, program módosítása teszi szükségessé, Itt többek között az előhozat, tájépítészeti, építészeti, öntözőrendszeri, vízgépészeti, közméllátási, kiviteli tervdokumentáció is hidrogeológiai vizsgálatok szerződésszerű elvégzése indokolja a költséget Az eredeti ár 1 milliárd 270 millió forint volt, ezt egyszer már 1 milliárd 314 millió módosították fel, felek, ez növekedett meg újabb 35 millióval a tervezés végső határideje 2020. október 20 a Ugye nem ö, teljesen új hírről van szó, ez egy ö, ez egy régebbi szerződés módosítása a Valóban az a helyzet, hogy ö, ugye akkor, amikor a finavizes világbajnokság helyszínéül a Városligetet választották, akkor nekünk már egy élő szerződésünk volt, egy nemzetközi tervpályázat alapján kiválasztott építés ugye a Gerten stúdióval, aki az igetnek a rehabilitációját és a tájépítészeti megújítását megálmodta, való igaz, hogy a Vizes Világbajnoksághoz történő illeszkedés, illetve a park eredeti állapotának a helyreállítása ez némi áttervezést és némi időbeni ütemezést igényelt. Hosszú egyeztetések után végül ebben tudtunk megállapodni a tervezővel, hogy így tudja azt az eredményt produkálni, ami számomra. most a pedig következzék ezt valamikor tudtam idegen nyelven de most nem akarom mondani de egy örök téma, beleértve hogy szóba került az is emlékezetem szerint, hogy ezügyben a Városlége ZRT, Uhajte valamiféle jogi lépést tenni mondván, hogy van azért egy olyan pillanata a hírek terjesztésének és szándékosan nem tettem hozzá a jelzőt amely már érdemben befolyásolhatja a várusléget megítélését, hiszen azt egyébként, hogy fákat kivágnak-e vagy sem, vagy átültetnek, az nagyon súlyos dolog a fa életében, de hogyha az emberek egészségével hozzák ezt összefüggésben, bizonyos bontási munkálatokat illetően, akkor ezt már az ember érzékeli úgy, hogy ez keltheti úgy a rossz hírét, amit egyébként ő rosszul bír, de ez átléphet egy küszöbben. És csak azért mondom, mert én azt feltételeztem, hogy a múltkori beszélgetésünk, ez egy zárópontja volt ennek a az izének, hiszen lehet tudni, hogy izé megbízé. Na most ehhez képest, tehát az izének megbízé, tehát egyrésztről akik ezt mondták, másrésztről ott kiadtatok egy közleményt, harmadszor ott van a kivitelező, aki szintén, de ugye ma huszon ö, ö, egyedike van, azt írja az újság 20-án. Olvassam, vagy tudod? Én azt gondolom, hogy ismerem a, ezzel kapcsolatos híreket, de nem... Hemzseg, hemzseg, így, hemzseg. Hemzseg a városléket az asbestől. 11 mintavételi helyből 10-ben kimutatható Azbest, Csak védőöltözetben. Aztán megtalálta a HVG Weisbult Tamás egyetemi docenst is, aki az elte ásványtani tanszékének vezetője, aki a helyszínen járt és megerősítette, hogy mulasztás történt. Az történt, aminek nem kellett volna történnie, ez így ebben a formában biztosan egy szakszerűtlenül lefolytatott bontási munkálat állapította meg. A tanszékvezető és is hangsúlyozta, sajnos számos hasonló bontást látott már Magyarországon. A Vársdegezziérténél a pecsánál levő törmelékben elévő azbesz kötött formájú nem veszélyes a felmérés végző cég, a Drikonhanger KFT viszont látja. a megvizsgált hét mintából összesen, és így és aztán itt van előttem, mert ugye gondoltam, hogy én felkészülök, és ugye olvasom azokat a megállapításokat, amelyeket tett a cég, és ezt most kivételesen felolvasom, ez lesz kb. két perc után a teljes. Nagyon igyekszem gyorsan olvasni, de érthetően megállapítások. Egy. Az azbest felmérés vizsgálati eredménye alapján kilenhetője a talajfejszín a legjelentősebb egészségügyi kockázatot okozó magas azbestartalmú porladó anyag nem található. Kettő. Az asbestem tartalmú csöveket az egész világon széles körben alkalmazták ivó és szennyvízhálózatok létesítésére. A volt Petőfi csarnok ivóvízellátását és szennyvízelvezetését is azbeszem csövekkel oldották meg három. Az asbeszfelmérés vizsgálati eredményei alapján kijelenthető, hogy a teljes területen elszórtan a talajfelszínen el lévő építési bontási hulladékok között maximum egy méter mennyiségben azbesselment bontási törmelék darabok felelhetőek, vélhetően az bontási törmelékek a során a talajfelszín közelében lévő vezetik, megbontása során kerültek a talajfejszíre négy További azbeszem bontási törmeli daraboknak a telepredőzés során megmozgató talajrétekben feltételezhető, valamint a talaj mélyev létegében ugyancsak valószínűleg csöttek lett a közműházat részeként bontatta állapotban öt A volt petőfis bontási területén felett azbest tartalmú anyagok nem változtatják meg a levegő szerveten szállóvost, azbeszus koncentrációját olyan mértékben, hogy egészségügyi kockázatot jelentsen a város desigben, és volt petőfű bontási teleten kívül tartózkodnak. Ezen megállapítás két. 2017. szeptember 1 volt Petr Ficsarnak mellett megrendezésekel Diákfest nevű rendezvény területén végzett szervetlen szállulást, Az rossz koncentráció mérések eredményei is. Alátámasztják 1, 2, 3, 4, 5... 6. A területre történő belépés vagy egyéb munkafolyamat végzése a felszín azbeszmentesítés elvégzéséig nem javasolt. 7. Amennyiben a területre való bejutás mindenképpen szükséges, elkerületletlenül, az csak megfelelő védőöltözetben, légzésvédés, kapusznival ellátó, teljes testvédelben biztosító, egyszerhasználatos használat használata mellett javasoljuk. Javaslatok az azbeztartó anyagok kezelésére. A teljes voltbontási terület felszíne elszóltató, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm. Az azbestesítés elvégzését megfelelő egyéni védőért olvastam, a felszíni azbestesítés elvégzése után a kiválogatott azbest veszélyes hulladék. Itt le van írva, hogy milyen kód a hatás jogszabályok vonatkozó rendeltek alapján történő kezelését, végleges lerakó helyre történő elszállását javasoljuk. Újabb, amennyiben a teleten mélypítés, vagy egy más a talaj rétegre megbontó munkálat végzése történik, a munkálatok elvégzésén akkreditált helyszíre telepített vizsgala laboratórium irányítása mellett szakszer bevonásával hazai hatás, és javasoljuk végül. Amennyiben a talajfelszín, illetve a felszín alatti rétegek a több ütemben történik, javasoljuk a felszín azbesztését követően a teljes terület minden öt, 5-10 cm-es cm vagy egyéb ismert anyaggal történő ideiglenes takarását, mivel a területen a felszín azaz és követően a talajban található szennyezettséget teljesen nem lehet kizárni, ezért egy erősebb esőzés, vízátfolyás hatására a talajfelszínre az esetleges talajfelszín alatt lévő tartalmú bontási törmelékek. Nyerges új 2017. szeptember 13-án, Robert laboratórium laboratóriumvezető és a körker KFT részéről, CAP-szoltán ügyvezető igazgató. Teljes. Köszönöm szépen, hogy ilyen részletesen ismerteted ezt a... Ezt hát a ugye itt még hetven még 70 oldalon keresztül jönnek mérés eredmények, de ezeket nem olvasom fel, mert nem is értem őket. Ja, az a helyzet, hogy anélkül, hogy túlzottan didaktikus próbálnék lenni ebben a... csak Jó, ebben de a ugye abban egyetértünk, hogy múltkor én joggal hihettem azt, hogy ennek most vége. Én azt gondolom, hogy elég sok mindenre rámutat ez az ügy. Hogy Gyakorlatilag azok, akik a projekttel szemben bármilyen kritikát fogalmaznak meg, azoknak összességében egy ilyen az egész várostéget megújítása szempontjából teljesen irreleváns és partikuláris kérdésbe kell foglalkörömmel kapaszkodniuk ahhoz, hogy egyáltalán valamivel, ezt a nagyívű megújítási programot kritizálni tudják. Ez már önmagában azt gondolom, hogy egy fontos üzenet, hogy itt nem építészeti minőségekről, nem a budapestiekre gyakorolt hatásáról, nem a park megújításról, nem a turisztikai attrakció jellegéről, nem a kulturális színvonaláról beszélgetünk, nem az épületeknek a kinézetéről, elhelyezéséről, vagy éppen a tájépítészetnek a nebielhez történő visszakanyarításáról beszélgetünk, hanem egy teljesen partikuláris témáról, egy olyanról, ami gyakorlatilag 10 percenként ebben a városban, ahol a közművek időközönkénti felújítása elkerülhetetlen, elő és előjön, minden egyes bontási munkálatnál megjelenik, és mondom, nem szeretnék túlzottan didaktikus lenni, de kénytelen vagyok ismételni saját magamat, természetesen a városfigetben semmilyen egészségügyi kockázat nincs én magam is a múlt héten is, ezen a héten is a gyerekeimmel ott sétáltam, ott vagyok és előfordulok ezen a területen, tehát természetesen nincs kockázat. A bontási munkálatok, ahogy ezt többször elmondtam és elmondtuk, nem fejeződtek be. Tehát egy menet közbeni állapotról van szó, amikor a közműveknek a kibontása. Egy feltárán... része valószínűleg avval van összefüggésben, ugyan nem jelentős, mégis is javasolnak. Nem jelentős, mégis ezt az 5-1 cm-es talajletakarást javasolják, akkor itt csak van valami. Az a helyzet, hogy Világos jogszabályban meghatározott kritériumai vannak annak, hogy azok az anyagok, amelyeket a jogszabály veszélyes anyagnak minősít, és ilyen az azbestnek még a kötött formája is, az pontosan hogyan kell kezelni, kinyúlhat ehhez hozzá, hogyan kell deponálni, hogyan kell szállítani, és utána hogyan kell elkülönítetten ezt hulladéklerakóba tenni, és a megsemmisítéséről gondoskodni. Ezek a szabályok mindenkire vonatkoznak, a Városliget ZRT-re is, és a Városliget ZRT által megbízott vállalkozókra is vonatkozik. Azzal az Exlex helyzettel nagyon nehéz mit kezdeni, hogy a Petőfi csarnok hivatkozott területén a földfelszín feletti bontási munkálatok befejeződtek. Ha valaki veszi a fáradtságot és kimegy a területre, ajánlom, akkor ez ma egy körbe palánkolt, elhatárolt építési terület, ahol a bontási munkálatok egyetlen egy ok miatt nem tudnak folytatódni ebben a másodpercben, mert pontosan azok, akik most ezt az azbesztügyet fújják, ők egy demonstrációt jelentettek be oda-bentre, a bontási területre, amelynek ma a vonatkozó jogszabályok alapján a rendőrség mérlegelés nélkül helyt adott, helyt kellett adnia. Ez egy teljesen abszurd szituáció, hiszen a Városliget ZRT több ponton nyilatkozta, hogy a bontási munkálatok nem fejeződtek be. Ezen a területen egyébként nem csak vízcső és csatornacső darabok vannak, hanem szög is van a földön, a föld felszín feletti Petőfi csarnok elbontásából származó bontási törmelék is van a, van a földön, mert hogy a bontási munkálatok ezen a területen nem fejeződtek be. Én nagy tisztelettel a rádión keresztül is azt javasolom mindenkinek, aki a véleményét a projekttel kapcsolatban legitim vagy illegitim formában szeretném kifejezni, tegye meg ezt a parknak a maradék 98 hektárján, én azt gondolom az hogy annyi, és engedje, hagyja, hogy a városliget ZRT a bontási munkálatokat befejezze, és akkor ezek a típusú kérdések se számukra, se számunkra nem lesznek. Jó, azt kérdezem, tőled ezzel kapcsolatban a városliget ZRT kiadott közleményt, ahányszor ilyen hír megjelenik, annyiszor azért nem ad ki az ember közleményt, mert az a közlemény, amit kiadott, azban nincs olyan, ami alap, nincs új novum, hogy a után szabadon, amiért, az, miközben az egyik oldal folyamatosan hangozhatja, a másik fél, akkor tud megbízható lenni, hogy ez nem változtat, monddál, nincs mire támaszkodva újat mondani. De az, amikor, és én nem szeretném Weissburt Tamás egyetemi docens szakmai kompetenciáját elvitatni, szóval van egy olyan határ, ahol az ember azt mondja, hogy aki ilyet tesz, abból adódóan, hogy az ott élők a saját gyerekeiket, vagy a saját szemülyiket védendő és féltendő egyszer csak azt mondják, hogy azért nem zörög a haraszt, ha tehát, hogy az ember fontolgat -e ilyenkor jogi lépést, vagy mindig is az együttműködés az, amit az ember szem előtt tart, jogi útra nem tereli, mondván, hogy minden áron őrzi a békességet akkor is, hogyha a másik fél nem békés, és szeretnék egy dolgot tisztázni. Te is futhatsz lesre, tehát itt nem arról van szó, hogy én téged minden ügyből szeretnélek kimosni, ami egyébként rád nézve kedvezőtlen, mert abban a pillanatban, hogy ligetvédők miatt, vagy ligetvédőktől teljesen függetlenül a, a bunkálatok folyamán az ember véletlenül vagy szándékosan lesrefut, bár szándékosan nem nagyon szokott lesrefutni, az véletlen szokott lenni, akkor nekem nem az a kötelességem, hogy erre felhívjam a figyelmet. De van egy olyan pillanat, ahol az én, ha városdöget környékén élnék, és azt hallanám, hogy az egyik fél ezt mondja, másik fél azt mondja, bizonytalan lennék, és azt gondolnám, hogy ez egyik fél határozottsága, habár nem tudna engem meggyőzni, hiszen nem vagyok kémikus, és nem rendelkezem olyan mérésekkel, egyéni mérésekkel, amelyekre én hagyatkozhatom, de azt gondolnám, hogy ez, ez a fél annyira eltökélt, hogy én az ő pártját fogom, független attól, hogy Orbánék mintaprojektjének tartom el az egészet, vagy Ugye azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy... A tiltakozók egy uh, csatorna darabbal szaladtak el egy általuk megtalált független laboratóriumhoz, hogy beméretsség, hogy vajon az az értékes ásványi darab, ami a kezükben van, az értékesíthetője valahol, vagy pedig esetleg az tartalmuk. Uh, ez a független laboratórium bevása, uh, bevizsgálta és megállapította, hogy ez a 80-as évek végéig előszeretettel használt uh, Eternit, amiben ami csatornaként a Petőfi csarnok alatt is van. Városliget Zrt-ként azt éreztem a legjobb eljárásnak, hogyha mi ugyanezt a minősített és független laboratóriumot kérjük föl arra, hogy átfogóan vizsgálja meg a Petőfi csarnoknak a bontási területét, és hivatalos szakvéleményt adjon arról, tehát nem egy másik laboratóriumot, nem egy a Városliget Zrt-nál szerződéses viszonyban lévő laboratóriumot, hanem pontosan azt, akihez a tiltakozók elmentek. Ez a laboratórium tette meg azt a megállapítást, hogy a közvetlenül az egészségre veszélyes módon az lesz a ligetben nem található. Nem hiszem, hogy ennél sokkal többet lehet ebben az ügyben tenni. Nem hiszem, hogy sokkal többet lehet tenni annál, mint hogy a jogszabályban előjött kritériumok alapján Értettem. minősített szakkivételezőkkel dolgozunk, tehát eh, én értem, hogy mostanra eh, 10.000 azben szakértő országa lettünk, és azt is értem, hogy akik a környéken vannak, azok még jobban értenek ehhez a kérdéshez. Én azt ajánlom mindenkinek, aki a téma iránt érdeklődik, és szeretne ebben tisztán látni, hogy a Városliget DRT honlapján fennlévő, nem a Városliget DRT tollából származó független szakvélemény, amit szemben a teljes egészében közzétettünk, Uh, olvassák át, át és próbáljanak ez alapján reális képet uh, kialakítani. Aki ezt nem szeretné megtenni, annak azt tudom ismételni továbbra is, hogy a Városliget projektnek ez egy kult Két szerepe, volna, az egyik. Eltüntesse ezeket a ligetből. Az egyik az, hogy akkor jövő hét 805? Jövő hét 805, hogyha ez egy csütörtöki nap, akkor Igen. szívesen állom. Igen, neked mondani, ma 2017. szeptember 21-e csütörtök van. A másik, hogy tudod-e, hogy mi a Városligeti Ifjúsági Tanácsadó Testület, ami megalakult? Igen, abszolút, abszolút, szerintem ez egy az előbbi kérdésnél sokkal fontosabb, sokkal izgalmasabb és talán sokkal szerethetőbb kérdés Jó, is. akkor viszont azt mondom neked, hogy ezt tegyük át a jövő hétre, mert hogy a karácsony Gergelyeval a beszélgetés nem tudott létrejönni, viszont most föl tudnám hívni, hogy ma lesz közgyűlés, akkor a jövő héten ezzel kezdenénk. Elnézést kérlek a testületől. nem gondoltam azt, hogy nem jelentős, csak te olyan nagy nekifutással értél, hogy amennyiben az egy hosszabb válasz, akkor ha lehetséges, akkor bevárnám a jövő hetet. Szerintem érdemes erről egy Jó. hosszabban beszél, Nagyon... kifejezetten. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm, és ha bár magam hívom fel a figyelmet valamire, amire nem kell, amit az elején mondtam, az egy a kejfejancsi szellemiségéhez közel álló, semmilyen módon nem B-aposztróf tató mondat volt. De szerintem ebben tisztában vagy. További teljesen. További munkasikereket. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Önök Györgyevics beledeket hallották a Városlig 1 ZRT, nagyon hosszú nevű intézménynek a vezérigazgatóját. Akkor telefonálok. Ez arra jó volt, hogy megéjeztem a karácsonynak a telefonszámát. 8.35-öt írta, úgyhogy még csak 8.31 van. Lehet? Köszönöm. A műsort az ugló ilyen kormányzat támogatja. Karácsony Gelge van a vonalban, szia jó reggelt. Jó reggelt. Uh, hánykor kezdődik a közgyűlés? 10. 10. Jó. Uh, Ara is, hát, Az mindenképpen el akartam neked mesélni, hogy nagyon sok fontos dolog van, uh, hogy beleértve, hogy én néztem a programodat. Hát az, amit te egyébként egy héten abszolválsz beleértve, hogy az országot is járod, azért, az egy az egy embed, uh, Igen, embert. Mi szoktak ilyen kommentál. Igen, de próbálod. Igen, próbálod. Igen. Hát, ez a baj egyébként még mielőtt bárki beletörődne, ugye országjárás, mindig pénteken van, tehát hivatalidő után, úgyhogy még miért valaki azzal támadna, hogy ugye itt hanyagolva csinálom, akkor már így hivatalú, hogy gyerek. Debutáltunk tegnap a, a, a bakácsal a Zugló Tévében. A Zugló tévű első élő adását bonyolították, de képzeld el, hogy lassan magára talál a kejfej tehát jönnek vissza az emberek, azt mondták, hogy nem akartak hinni a fülüknek, mert már délelőtt telefonáltak, hogy akkor este tényleg lesz-e műsor, a túl Csabával készült beszélgetés az makellő adásba, az alapvetően a parkolással kapcsolatos, 98%-át illetően, és utána volt egy ilyen hát performance jellegű izé, amiben be lehetett telefonálni, de már voltak telefonálók, és a jövő héten folytatjuk, állítólag Molnár Gyula lesz a vendég, úgyhogy a végén még valami hírforrásá lépünk elő, nem van némi aggodalom, hogy nem fogja elmondani, de a Tóth Csaba azt ígérte, hogy jönni fog. Na, hajrá! Igen, én, én is amondó a, a vagyok. Ez, hát, ugye ez növeli az embernek a a helyismeretét. Csak azt nézem, hogy mivel kezdjünk? Hát kezdjünk valamivel, ami a telelkednek biztos, hogy kedves, függetlenül attól, hogy az időjárás nem tudom, milyen mértékben lesz kedvező. Ez a brigás reggeli zuglóban, amire a hétvégén kerül sor. Igen, ez péntek reggel történik majd zuglóban, és ugye akkor van a mobilitási nap, vagy hát szóval, hogy ez, hogy ez egy hosszabb rendezvény sorozat, de pénteken van az a bizonyos nap, és hát a hagyományoknak megfelelően a Tököli és a Szepánia sarkon e, fogunk reggelivel kedveskedni a bringásoknak. Én is ott leszek, olyan fél nyolctól, e, nagyjából olyan fél kilencig. Remélem, hogy nem fog dolgni az eső, e, és e, ennek kapcsán egyébként e, volt is már ezzel e, cikk, hogy a Cívülzogó Egyesületnek a szokásos picit is felvonulásra rákosan legyen annak kapcsán, a Magyar Nemzet is írt egy hosszú szakszabb cikket a kerékpáros közlekedés lehetősége zúrólról, és uh, ugye itt szóba került például a Stefáni út, ami, ami ugye egy fővárosi kezelési út, és hát uh, próbáljuk elérni azt, hogy a megtervezett uh, felújítást a főváros meg is csinálja, egy kicsit azért arra is felhívjuk a figyelmet, hogy, hogy uh, lenne még itt tenni való. Egyébként magazónak egy elfogadott kerékpáros stratégia, pontosan hogy elkészült kerékpáros stratégia, amit a kerékpáros klub készített, és hamarosan szeretném bevinni a tenni, ami részben kerékpár utakról, fejlesztéséről, és mert a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos egyébként, szoft, de fontos dolgokról szól majd. És ugye szerintem valószínűleg október-november kerül, inkább novemberbe kerül ez Mit látsz, mennyire jut nyugvó pontra a parkolással kapcsolatos helyzet? Mert az ember a magyar hírlapot olvassa, e, akkor ott borzasztó állapotok vannak. E, te mit érzékel? Ezt majd a magyar hírlapra kitérekedné persze részletesebben, de e, ugye szeptember 1-én vezet Bezugló bizonyos részein a fizető parkolást. Most, hogyan viszonyul ehhez a nép, hogyan alakul a helyzet illet, tehát szobakértő tegnap is a Tócsabával folytatott beszélgetésben, hogy a forgalomszállás hogyan is mint lesz. Igen. Nézd, a magyar hillákkal kapcsolatosan én életemes és eddig utolsó helyreztítás perét a magyar hillattal szemben nyertem meg, még a 2014-funkati választási kampányban, ahol tényleg címlapon egy óriási fotóval állítottak egy óriási adóságot. Most is nem tudok mást tenni, mert kérdésünk egy igazítást és nem uh, hozták le, úgyhogy megint felelni fogunk, és nem hogy meg fogjuk nyerni, hiszen nem mondtak igazat. Um, De nem csekészségek vannak ebben, tehát a... Figyelj, de tényleg, szóval, amit amikor a bodkát lefényképezték a lengyel Lászlóval egy nagyon drága helyen, az lehetséges, hogy nem ők tették, és az ugye a kiskakuk étterem volt, tehát amit ugye nagyon drága étteremnek feltünten de mindegy. De szóval Igen. az. Igen. Ez egy, egy szenterd budapesti étterem árában szerintem, de, ismerem. Ugye eltelt kerek három hét a parkolás bevezetése, a fizető parkolás bevezetése óta. Na most én, de tényleg én a magyar hílapot szeretném komolyan venni, de az a szöveg, Ugye nagyüzemben büntetik az autósokat zuglóban, ez a cím. Alatta Igen. már az ingatlanárak csökkenni kezdtek a 14. Elet az azon részein, ahol hétköznapokon tömegével keresik az ingyenes parkolókat a sofőrök, akik milyen zsúfoltak a mellékutcák. Egyéb iránt, anélkül hogy elnevetném magam, tulajdonképpen rosszul jártam el, hiszen nekem most fel kellett volna hívnom valakit, aki az ingatlan területen dolgozik, hogy létezik-e az, vagy tényleg tapasztalható-e az, hogy három hét leforgás alatt Igen. ezeknek az ingatlanoknak az árában jelentős változás állt be kizárólag a parkolás bevezetése óta, de ezt állítsa a Magyar hírlap. döbbenten állok előtte, ha így van azért, ha meg nincsen így, akkor azért. Meg egyébként ugye az egyik dolog, amit helyezés kértünk, hogy volt egy türelmű időszak, amikor nem büntettünk, viszont volt figyelmeztetés, tehát ők ugye ez is kavarva van, el, hogy autók vannak, ahol vannak ilyen kis mikulás zacskók, amiben figyelmeztetés van, és nem büntetés. Jó, mindegy, most hagyjuk a magyar Nem csak, lagod, az egy dolog. Igen, de azért azt állítani, azért az már szintén az ember, tehát az vagy igaz, vagy nem igaz, azt írja, az újság, karácsony állításainak némileg ellentmond, ez még hagyján, hogy a Magyar hírlap és máshazai hiportálok fotósai és számos elfelvételt készítettek a tülelmi időszakban az érintett zónákban, ahol autók tömegeit látni lehet a jellegzetes virós csomagokat. Erre utaltál te, de az, Igen. hogy ugyancsak Jócskán árnyalja a képet, hogy a lapunk által megkérdezett zuglói parkölőrek elmondták, hogy szeptember 1 -a és 8-a között is büntettek, ha erre utasítást kaptak Azért erre valamiféle konkrétumot kéne találni, mert ez ugye nem kevesebbet állít, mint hogy ilyen utasítás volt. Nem volt ilyen utasítás. Pontosabban olyan utasítás volt csak, hogy október vagy ne kell egy büntetni, én adtam ki a, a, azt a levelet, amiben ez nem van írva. De ebben az ellenkezője Jó. van. Hát igen, hát erre mondják azt, hogy... Jó, amikor a, a vitrai azt mondta, hogy erre iszik a vendég, azért nem erre gondolt. Ez azért az én túl van a határon. Ja, János, amikor uh, az amikor a, a önkormányzati választási kampány kerülés közepén a Magyar Hírlap teljes címlapját szó szerint egy fotó foglalja el egy, egy házról, uh, ahol én nem lakom, és az a címnek a cím, hogy innen járna be zuglóval, nem tudom, kicsoda, a maniténak, egy olyan háznak a fotolóban három éve elköltöztem, tehát, hogy most érted, és egyébként erős összefüggésben azzal, hogy politikusként az ember más, másféleképpen tud. Tehát mindegy, szóval, többet kerestem, mint kutató, és nem engedhetem meg magának azt a, azt a, azt a tőlesztőléket, amit akkor fizettem. De most tök mindegy, tehát mondom, én életem első érdekes már vegyük nyertem most jön majd a második, magyar hívapot szerintem, felejtsük el, kutya nem olvassa, úgyhogy mindegy. Nem mondják hogy a kutya ne olvassa, mert abban meg ő fognak beperelni. Jó, ő ugye volt, ma... Igen, nem. Ma egy... olvassák, ötödik van az, hogy olvassák. a mai közgyűlésen egyebek köz szó lesz az üzemképtel járművek vá... várakozás rendjének kialakításáról és az üzemképtel járművek tárolásának szabályozásáról. Június 26-án öt kormányzati rendelet módosításáról. Mi várható még a közeljövőben, ami ér... érinti közvetlenül az úlóikat parkoló... parkolásügyben? Igen. Na, az nagyon fontos, hogy az egyik blog, egy ilyen ellentékközeli blog ugye azon jelződik, hogy a gránit szilátságú parkolási rendelet, miközben euh, én, én kifejezetten büszke vagyok arra, hogy, hogy egyszer nem megyünk feljel a falnak, és nem szivatjuk fel az esetben az és egy, egyébként nehezen kiszámítható hatásokat is kiváltó rendszer finom történik, és az első perc azt mondtuk, hogy valószínűleg egy fél éven belül minden egyes testület fogunk a, a parkolási rendszer, finomításával foglalkozni. Ugye vannak dolgok, amik nem a mi kompetenciáink, ami fővárosi, erről is fogok beszélni, mert ott, ott is kezdeményezünk a változásokat, és onnan pedig a miénk, és mivel nagyjából már látjuk a rendszer, hogyan működik, a bevételi számokat nagyjából látjuk. Erre utalt a, nagyjából... is a beszélgetésben, túlcsav, hogy te ilyet léptél. Tehát, hogy, hogy é, milyen nem mondom konkrétan, miről van szó. Szóval. Ami a mi kompetenciánk, a következő változtatásokat tartalmazza, ez a mostani előterjesztés. Egy. Ugye, van a helyzet az ősfejleték környékén, hogy nagyon sokan a díjfizetési zóna határán kívül laknak, és éppen az jelenleg hatályos rendelet szerint nem tudnak kedvezményesen parkolni, hiszen nem a lakóövezetükben van a parkolóövezet. Viszont a parkolóövezeten belül, ahogy az egyébként, ahol számítottuk, ugye ott gyakorlatilag kiőrült a parkolás, és csak a helyben lakó Igen, parkolnak. Így van. És ott van szabad kapacitás. És ezért most azt csináljuk, hogy azt a határt, ami arra vonatkozik, hogy ki az, aki kérhet ingyenes várakozási lehetőséget a fizetővezeten belül, ezeknek a körét fizikailag nagyon jelentős mértékben kitágítjuk, nagyjából egy olyan körben, ami még úgy besétálható, meg nem mondom az egész pontos paramétereket, de nyilvánosan elfogadja a testület ezt a módosítást, amiben őszintén nagyon remé reménykedem. A akkor majd nyilván közé tesszük a térképeket, meg tájékoztatjuk a lakosságot. Tehát gyakorlatilag minimum megdupláztuk azoknak a számát, akik ott tudnak parkolni. Uh -huh. Ugye ez azt jelenti, hogy ott leteszi az autóját a, a fizetővezetben, őt ingyen uh, tud parkolni, és picit sétálnia kell a lakásáig. Ez egy, addig egy megoldás, míg ugye kiszélesítjük a parkolóvezeteket, ami vala, egy hosszas folyamat, de reméletőleg idén mm -mm, ezt, ezt, ezt el tudja kérni azt, hogy legyen elreengedély a, a testületek, és akkor tenni tudunk tovább, ugye erről befejtünk a módszerek. Ez igen. az egy vált, egyik változás. A második van benne egy ilyen jogtechnikai uh, dolog, hogy, hogy, hogy, hogy ezt a kedvezményes uh, dolgot hogyan lehet. Tehát vannak benne jogtechnikai változtatások, mindegy, ez, ennek nincs uh, um, olyan jelentősége. Egy másik nagyon fontos dolog, ugye vannak intézményeink, illetve vannak cégek, ugye parkolási önkormányzati vagy állami tulajdonú cégek a parkolási vezetben, és az intézmények esetében ezek ellenzőek iskolák óvodák, eh, ahol a munkavállalók számára nagyon nagy probléma, hogy fizetővezetbe került az iskola, és eh, ezért kidolgoztunk egy ilyen kvázi bérletes koncepciót, ami azt jelenti, hogy egy nagyjából havi 5000 forintért lehet venni bérletet intézményeként 20 ilyen béletet, elmondatkozik ez, ez a kezdeményezés, és szeretném nagyon elérni, hogy ezt a tankerület vagy az iskolák e, alapítványai, tehát valamilyen finanszívan történjen meg, ami nem feltétlenül a munkavállalók esik, de végülis mindegy, mi ezt a lehetőséget kinyitjuk, és egy ilyen bérletes rendszert kialakítunk az intézményeknek, e, ott, e, ott főleg mondjuk a Városlegeti Iskola, a Teleki, e, ugye ezekesnek a vele uh, uh, például a, a, a hermény út környékén, illetve az ismermező a, válaszás, a, a, a vállalkozási vezetbe. Ez az a két fontos változás, ami, ami, ami a mikoppetenciák. És akkor van két olyan dolog, amit, amire én kérek felhatalmazást a testülettől, hogy a fővárosi rendelet módosítását is kezdődés. Ebben az egyik dolog az az, a, az hogy... Bár, Ö, nagyvárosokban, Hodmezővásárhelyen, Veszprémben, Szépségfelülállóban, még máshol is ö, hasonló automaták vannak, mint nálunk, tehát a rendszámot is tartalmazó informatikai rendszer alakul ki, és ezért ezekben a városokban nem kell már parkoló jegyet nyomtatni. Ami egy nagyon fontos kényelmi szolgáltatás, mert ugye az ember elbandukol 70 métert az automatához, benyomja a gombot, bedobja a pénzt, aztán visszabandukol hozzá, most már csak oda bandukolni kellene akkor, a fővárosi rendelet, ami 2010-es rendelet, és azóta azért a technológia nagyon sokat fejlődött, ezt lehetővé tenni. Ezért azt kézleményezzük a fővárostól, hogy vegye ki a rendeletből azt a tetelezettséget, hogy ki kell helyezni a, a, a, ezeket a kis bilétákat, hiszen a mi rendszerünkben a parkolóőr egyébként sem a bilétát nézi. Erre tehát tutalást, hogy Csaba Ha hanem, hanem, hanem, hanem nézi a kütyűjét, bocsánat ezeket a kis olvasóideket, hogy az a rendszám benne van a rendszerében, és ha benne van, akkor, akkor hogyan másik. A másik pedig az, hogy a mostani fővárosi rendelet nem teszi lehetővé azt, hogy bizonyos fővárosi területeken mi az ott lakók számára kezvezményes parkolási lehetőséget jelöljünk ki. Tehát nem tud mondjuk a Hungária körúton lakó állampolgárnak, hiába van tőlünk kezvezménye arra, hogy ő ingyen parkolhat, nem tudja igénybe venni ezt a Hungária körúton a lakóhelyéhez közvetlenül, mert ez tiltja a rendeletet. Mm -hmm. Vannak ilyen úgynevezett védett zónák, amiket a főváros útjáén a főváros fönntart e, a, múlt héten. a fizető parko parkolóknak. Ezt szeretnénk megváltoztatni, és erre van precedens. Tehát... Valójában ez a jogtechnikai eszköz, erre miért van szükség, hogy ilyen felhatalmazást kapja? Anélkül ezt nem teheted meg? Hát bármit megtehetek, bárkinakor ízhatak levelet, csak azt gondolom, hogy ha egy képviselő testület kér valamit a fővárostól, az más, mint hogyha én kérem. Amikor Mert... te egy ilyet kérsz a fővárosi képviselőtestülettől, akkor ez zugló kapja, vagy akkor ez általános vonatkozás, hogy ez konkrét, annyira konkrét, hogy ez nem tud más kedvettekre vonatkozni? Éppen azért gondoljuk azt, hogy az, reál... az első kérdés, az első kérdés az, az, az igen. arra nincs precedens, de azt gondolom, hogy az, a fővárosnak tulajdonképpen tettünk egy. Másodperc tőlem, itt egyetlen kérdés van, hogy a ti óráitok nem tudnak-e sokkal többet a többi óránál, és ennek következtében tud ez létrejénni, hogy a többi óra is tudja azt, amit a ti órátok tud? Nem, a többi óra ezt nem tudja. Hát de ez, ez hogy mondjam, ez nem akadályozhatja a mert abban, hogy egy olyan rugalmas szabályt alakítson, hogyha ezek, hogyha, hogyha képes uh, informatikailag rá a rendszer, akkor ne kelljen nyomtatni. Uh, tehát én azt gondolom, hogy ez egy, hogy ez egy, hogy ez egy olyan lehetőség, ami, ami nem. De nem... ugye te nem arról volt, hogy ti csúcs szupermodelleket vásárolhatok? Hát ezek valóban többet tudnak, mint más gépek, uh, mert hogy képesek, ugye a. A kedvezményeket azonnal kezelik, a, a rendszám alapján beazonosítják, hogy te ki vagy, e, és, és képes arra, hogy egy olyan rendszert működtesen, amiben nincsen parkoló cédula. Egyelőre ezt a jogszabály kötelezővé teszi, hogyha ezt kivesszük, akkor sokkal konfortosabb. Még, még, még egy dolgot, ami Még egy dolgot, erre, bocsánat. Tehát igazából ebben a, ebben a rendszerben megvan a potenciál arra, hogy olyan kezezményeket, olyan rendszerű kezdezményeket adjunk még az uglujaknak, amiket máshol azért nem lehet megoldani, mert a rendszer informatikaira nem képes az, hogy ezt meg tudjuk elépni, és tudunk-e még nyitni az uglóják felé, az attól is függ, hogy milyenek a bevételek, hiszen az is fontos, hogy ennek a rendszernek minimum önfentartónak kell lennie, ami egyenlőre azért nem látunk pontosan, a számok elég pozitívak. Igen, erről is szó. De ugyanakkor az is elhangzott tegnap, hogy a felvételnél adásba pedig tudtam a ma kerül, hogy volt az ügyben a testületben némi húzavonna, és ebből adódóan idő, késés az időben, hogy úgy, mint hogyha a Fideszes önkormányzati képviselők a korábbi forgalomszámlálással kapcsolatban nem lettek volna úgy aktívak, amivel kapcsolatban hamarabb lehetett volna a folyamatot elindítani. Igen, volt egy, egyébként nem, nem, nem, nem túl jó ízű vita erről, még 2015-ben hogy a forgalomszámlálásról nem biztosította forrást a testület egy Fideszes indítványra, ami hát nem volt elegáns, de igazából Ugye nyilván azok a adatok, amelyeket most látunk, azért azok sokkal realisztikusabbak. Ugye itt öm, öm, valószínűleg a főváros eleve, hogy mondjam, legkövetelebb volt hogy a, a mostani fogalom helyzetre való vigyünk, úgyhogy ez végül is most megtörténik. Nem vagyok benne biztos, hogy idővesztesége miatt kialakult, de a fene tudja. És még ugyanígy szó volt a, porga, a, a, a, a nem együttműködésből, vagy nem jó együttműködésből adódóan a Mexikói úti végállomáson kialakult P+R parkolónak az áldatlan sorsáról, ami talán nem is lett P+R plusz R parkoló. A Mexikói úti végállomás kapcsán ott az annyit fontos tudni, hogy az egy van egy hosszú történet, egy beruházó szeretett volna a kisföldalci végállomás feletti területen építeni egy egy, egy fejlesztést rész, részben, számodizban részben bevásárló ö, fejlesztést, amivel kapcsolatosan akkor volt egy lakossági tiltakozás. Egy valóban egy elég nagy épület került volna oda a Himén mezőhöz, ami, ami, ami hát nehéz megmondani, hogy hogy milyen mértékben, de biztosan azért ott megterhelte volna azt a környéket. Minden erről volt egy vita beruházó azóta gyakorlatilag betet erről, a szándékáról. És ennek kapcsán épült volna a, a Mexikai út másik oldalán, tehát ahol most a kis bódék vannak, épült volna egy parkolóház együtt a, a, ezzel a ingatlan fejlesztéssel, ami egy ilyen P++ parkolóként működhetett volna. Ugye a főváros arról a tervéről, hogy ott legyen P++ parkoló nem tett le, és abban a P++ parkoló fejlesztési tervben, amit a fővárosi közgyűlés egy olyan fél évvel ezelőtt elfogadott, abban szerepel ennek a megtervezése, tehát ez 2019 után tud megépülni. Ugye az egy nagy kérdés, hogy amikor kiszélesítjük a fizetővezeteket, akkor a Hermina mezőnek biztosan bele kell esnie, és itt nem tudom a Mexikózik kapcsán mi lesz, és ezzel párhuzamosan ugye tudjuk azt, hogy a városléget fejlesztésével kapcsolatosan van egy kétuszra parkoló lépítési igény, amely, amely lehet, hogy érinti a mexikói környékét is ott még van szabad terület, egyébként szabad zóroi terület is van, ahol lehetne esetleg parkolókat fejleszteni, Tehát ez, ez valószínűleg kifolja magát. Még egy dolgot el kell mondjak a, a, a, a mostani módosító csomagról, mert a gyermekszállítási kedvezmény kapcsán is lesz egy bővítés. Ugye a gyermekszállítási kedvezmény az arról hogy azok az ugulyak, akik a fizetővezetbe viszik a gyerekeiket, de nem ott laknak, és éppen ezért nincsen helyi kezezményük, azoknak az ugulyaknak van egy ilyen 220 perces ingyenes várakozási idő. Most ezt mi 30 percre kibővítjük. Tehát 30 percig lehet az iskola közvetlen környezetében, vagy obodakörvenyek közvetlenéztében megállni. És kiszélesítjük este 6 óráig, tehát a mostani 5 órától 6 óráig, mert végül is hogy mondjam, ennyi rúgás sem belefél. Bár egyébként életszerű, az összelektől nyomott többségében a 20 perc és elég az 5 óra, de végül is beleeshetünk olyan helyzetekben, amikor valaki nem tudja addig a gyerekét elhozni, és akkor miért füzessen a mármához. Még egy komiszió. dolog, aztán Béké hagylak, mert ugye gondolom, hogy ez a tíz óra, ez ott még egy év tendőket kivált. Jaj, igen, igen. Ez pedig a fővárosi hármas villamos zuglói szakaszán rendszeresen, tehát a, a Nagy Lajos Király útjánál lévő igen, átjárók igen, igen. változik a közlekedés rendje, ez mi? Hát, nagyon hogy szintén az egy kicsit bosszus vagyok emiatt, mert öm, bár sokat egyeztetünk a mkk val és örülünk annak, hogy most elkezdjük Ungári körútnak egyébként a Ferbiz útját tenni. Nem tudom, hogy pontosan milyen törítás alakán ez az első, de mindegy. És való igaz az, hogy ha ah, jól emlékszem még tegnap is, nagyon sok baleset van, a nagy Király útján átmenő forgalom, tehát azon a merőleges forgalom nagyon sokszor nagyon problémás, és a, és a villamos, kapcsol, villamos és a sok baleset van. Én magam egyébként pont a Gyarmat utcai átvágásnál nagyon sokat közlekedek, marha nehéz ott átjutni. Viszont én ezt nagyon veszélyesnek érzem, hogy ezeket az átjárókat, főleg a Gyarmat utcait megszüntetik, mert gyakorlatilag akkor kilométereket kell majd menni. Tehát gyakorlatilag csak az Erzsébet királyné útnál, meg a Vácsay meg a, a, a, a utcánál lehet átmenni a nagy uh, amit én egy nagyon húgalmatlan uh, közlekedési helyzetnek gondolok. Ezért én a BKK közútnak írtam, vagy már nem tudom már, hogy hívják ezeket a szervezeteket, és készítsék őket az Egységes BKK-hez, ha az én tulajdonosságom. Én ebben az ügyben már, már kértem, hogy, hogy gondolják át ezt a gyarmat utcai átjárót, mert Hogyha meg is szüntetünk néhány kisebbet, ami tényleg veszélyes, akkor legalább ezt meg kéne valahogy őrizni, és valamilyen olyan módon biztosítani ott a balesetmentes közlekedést, ami, ami talán akár egy, nem tudom, egy kisebb körfogalom, vagy lámpával, lámpában, nem tudom én ezt nem értek, de, de az, hogy egy fél kilométeres szakaszon nem lehet átmenni egy úton az, az merőlegesen, az szerintem nagyon komoly forgalmi problémákat szok okozni, úgyhogy úgy, e, ilyen szempontból mi most kérjük őket, hogy ezen átosztassanak. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezése jövő és folytatjuk. Köszönöm én is. Szia. Önök Karácsonygerget hallott az Ugló polgármesterét. A műsort az Uglói önkormányzat támogatta. Itt ragadok, mert ugye a fél kilencre tervezett beszélgetés át kell Nem tudhatja ép elme du hol a világ értelme, Ne felejtsék, hogy hétfőn este fél kor nagyon messziről jött ember az Aquarium Club bárjában Bakácsa, Filipovval, önök velem. Forvát Téternek pedig azt üzenem, hogy mintha haza jön, akkor fogjuk megcsinálni a reklámját a Lánchíd Rádióban a csinak Tessék! Mondom, tessék! Viszont Mondja, csak mondja, mondja, mi a gondja? se érdekel! Holnap nem lesz élő a Eiffel és ha bár eddig segédszerkesztői-szerkesztői címmel nem rendelkezett Pogány Ádám, holnapra felruháztam ezzel. Az lesz gáz, hogyha holnap jobb műsor lesz, mint ma volt. Tessék! Jó reggelt kívánok, külremben vagyok, és Gyorgevics reagálni reagálnék pár szóban, ha megengedik. Igen. Hát, hogy finoman fogalmaznak, Gyorgy úr nem fejtette ki az igazság minden részletét, ha megengedi tételesen száv a dolgokat. Először is nem igaz, hogy a liget ilyen apró dolgokban tiltakoznak, a liget folyamatosan tiltakoznak 2012 óta, vagy <kül> az ellen, hogy épületeket építsenek a ligetben. A másik. Nem igaz, hogy nem foglalkozunk a lakosok véleményével. Több felmérést készítettünk, amelyekből kiderült, hogy a lakosság 80%-a elutasítja, hogy épületek legyenek a ligetben. Harmadszor. Nem igaz, hogy ezért nem tudták folytatni az építkezést és az azbestmentesítést. Tudni, amikor a ligetvédők bejelentettek egy tüntetést az a telőre, ott már több mint egy hónapja semmiféle munka nem folyt. Hát azt nem lehet tudni, hogy egyébként mikor folytatták volna, de én egyébként nagyon. Az, arra... az azbestmentesítést azonnal meg kellett volna kezdeni. Nézze, én csak arra tudok hivatkozni, amit egyébként a hivatalos cég ezügyben mond. A hivatalos cég a Körker Kft, nevezzük nevén őket, és nyugodtan. De, de, de már nyugod, egyszer, de már lettek nevezve most már. Hát a következő történt. Amikor mi a ligetvédők elküldték a Körker kft a mintát, visszautasította annak a vizsgálatát, mert hogy a Petőfi csarnokból származott, és nem akarta megvizsgálni. Ezért a ligetvédők trükkhöz voltak kéntenek folyamodni, saját nevükben adták be a mintát, akkor derült ki, hogy az az A Körker KFT-nek a nem a... Persze, hogy megvizsgálta az eternit csövet, és természetes, hogy az nem porló az lesz. Viszont neki a sit kellett volna mintát vennie, hiszen a sit Kell, az hogy nekem adjon egy telefonszámot, mert vissza kell, hogy erre térni, itt ilyenkor kötelező elemek vannak. Ad nekem, most már nem adásban egy telefonszámot? Éjjük. Györeget lehet? Megkaptam az e de nem volt szép dolog, hogy nem küldted el időben. Hello. Mondom, nem volt szép dolog, hogy nem küldted el időben, de a honpola felkészített, úgyhogy rengeteg papírt kinyomtattam. <gül> uh, Oké, okay, de én félreértettem, azt hittem, hogy tőle megkaptad és nekem már ezért nem kell. Nem, itt tegnap kérdezted, hogy küldjél, és mondtam, hogy igen. Akkor összekutyultam ne arra, hogy. De igen. akkor sikerült elolvasni? Egy Hát az egész már, én azt hittem, hogy olyasmit fog üddelni, nekem nincs meg, de Pintésándortól ja, visszakérhetjük azt, hogy mit mondtam neked tegnap. De szerintem ennyit nem ér a dolog. Uh, ugye azt mondja, hogy az esemény 100%-ban független helyi közösségi kezdeményezés élén a Ferencszárási Közösségi alapítványal, ez nagyjából ugye, mint hogy tiszta gyapjú nyugodtan, semmi műszer nincsen benne. Ennek a hangsúlyozása ma 2017. szeptemberében Magyarországon vagy azon belül Budapest, de miért fontos? Barna beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpontkívának. Igen, és a Rádaikorzó esemény kapta beszélgetni, ugye? Igen. Azért fontos nekünk, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert igazából erre büszkék vagyunk, és ez fontosnak tartjuk, mm. hogy egy olyan eseményt hozunk most létre másfél napon keresztül 40 csatlakozó bevonásával, amirek a támogatását teljes egészében helyi vállalkozók és magánadományozók akarták. hogy erre általában adtok. Tessék? Ugye ez már a színmaraton kapcsán fontos volt, eleti a eleti A színmaraton? Igen, akkor most mondtam előző. Oké, okay. na, szóval egy picit hagy, hagyd mondjak valamit az előzményekre, nem tudom mennyi időnk van, de akkor Val. talán a kontextusból ez így jobban érthetővé válik. Tehát ugye a közösségi alapítvány, amik valóban helyi adománygyűjtéssel és támogatásosztással foglalkozik a Ferencvárosban, ö, az, a, az az egyik poliszije, hogy azon túl, hogy nem fogad el a magyar államtól és az önkormányzatot uh -huh. pénzt nem kér pénzügyi támogatást, azon túl, hogyha egy pénzügyi alapunkban, amiben gyűjtjük a helyi adományokat, összegyűlik egymillió forint, akkor úgy döntöttünk idáig mindig, hogy ezt az egymillió forintot pályázati úton csatornáztuk valamilyen uh -huh. civil közösségi kezdeményezésnek. Amikor ebbe a bizonyos belső Ferencváros alapban egy másfél évvel ezelőtt gyűjtöttünk különböző kampányprogramokon keresztül pénzt, helyektől, akkor rájöttünk arra a beszélgetések meg az interjúk során, hogy igazából itt valami olyan dolgot hiányolnak a legtöbben, amire úgy hivatkoznak, hogy bezzeg a ráda utca és környékének régi fénye. Hogy itt valami összefogás, ami korábban működött a helyi szereplők között, hogy valahogy ennek az egész környéknek az értékeit, a hangulatát valahogy vissza kéne hozni. Tehát volt egy ilyen kicsit egy ilyen panaszkodás, iránkodás és egy ilyen tehetetlenség érzés ebben. És mi azt mondtuk akkor, hogy jó, ha ez a pénz összegyűlt, akkor most lehet, hogy nem pályázati úton kéne a szokott módon valakiket támogatni, hanem csináljunk akkor együtt ebből a pénzből, amit gyakorlatilag piattatotok össze, de Ferencvárosiak, egy közös rendezvényt, amiben egy picit jobban megmutathatjuk azt, hogy. Kiszállag van... vagy van ami 50 méterre... Van vanami van, 50 méterre, tehát Lónyai utcában van egy Pék, akiben van bekapcsolódott, Erkel utcában vannak többen a Dokuárt, van egy fodrászüzlet, szóval azért ez itt túlzás, de nyilván a rádió utcát ismerik a legtöbben Ez, és egy nagy, a, ez, egy ez a teljes rádió utcára vonatkozik, vagy egy kisebb területen összpontosul ez? Hát ha földrajzilag kérdezed, Így. akkor tulajdonképpen szinte a teljes rádió utcára, mert elindul egy kávézó. Nem mint, hogy a Rádai utca annyira az... hosszú lenne, csak oké. Okay. Igen, tehát viszonylag igen, azért a teljes mert van -e a... Van-e valamiféle térkép vagy mindon? pókháló, amivel kapcsolatban az ember tudja, hogy mi az a mi érintett? Igen, egyrészt van egy rádaikorzó.hu oldal, ami minden program ott van, és, és térkép is van. Másrészt pedig van egy Facebook eseményünk, aminél rögtön egy felső rögzített posztként ott van egy térkép és egy részletes program leírása. Külszíni vagy, vagy belszíni megnyilvánulások? Inkább el, tehát ez azért is jó, mert hogy látjuk az időjárás Igaz, előrejelzést, de néhány program egyébként érinti a King is. Egy... pár példát? Nem ne mondja ne még példát, mert az egészet végigvesszük a végén, tehát ez teljesen ja, jó, természetes, okay. de azt kérdezem, hogy ezek a programok egyébként szoros összefüggésben vannak azzal, ami egyébként az egyes a profilja? Na igen, ez nagyon jó, hogy ezt kérdezett. Tehát két dolgot mondtunk. Azt mondtuk, hogy vagy olyan programot kínálja a helyieknek, mert itt elsősorban most azok a, a célközönség, akik vagy itt élnek, dolgoznak, de mindenképpen életvitelszerűen itt tartózkodnak a belső Ferencvárosban jellemzően, a hétköznapokban, hogy vagy olyan programot kínálj, ami nagyon erősen mutatja te alapértékeidet, a te alapprofilodat megnyomja, vagy éppen ellenkezőleg, kínálj olyat, ami egy tök másik oldaladat mutatja meg. Tehát például, ha na most akkor nem menjek bele példába, csak az egy jobban érző. Mondj rendesen, egyet. Hogy... Tehát mondjuk, mit tudom én, mondjuk a, a Dúzsinak ugye nyílt most már ott Budapestnél egy kis boros üzlete, a Ráda utca közepén nagyjából, de ő például Babics verseket fog majd ö, ö, szavalni a kiegészítve, Jó, itt kiegészítve. meg egy példát, menjük, menjük vissza egy lépéssel, és aztán ennél fontosabbat is kérdezek. Ugye uh -huh. ez most egyébként arról szól, hogy volt egyszer a Ráda utcának a szó értelmében egy régi fénye, és az most valamilyen módon e Ö, Szeretnénk ezt is, igen. Ezt, akkor, ha ez így, így van, így. akkor azt hadd kérdezzem meg, hogy a tevékenységeteket egyre jobban megismerve, amelyik nem egy nagyszám, mert nagyjából a nulláról indultam. Ez annyiban nem fura-e? Hogy igen. azért ebben nagyon tetten egy, vagy, vagy nem hogy nagyon tetten ebben van egy olyan marketing tevékenység, amit én eddig a ti tevékenységetekben kevésbé láttam. Nem tudom, hogy jól fogalmaztam -e meg azt, amit a fejemben van, de ha nem, akkor ilyegszem pontosítani. Igen, Mi, én a kérdésedet azt hiszem, hogy értem. Uh, uh, nekünk ugye az a legfontosabb itt a helyi adománygyűjtés, támogatásosztáson kívül, vagy, vagy, vagy azon felül, inkább úgy fogalmazni, hogy a lokalitást sikerüljön erősíteni. A belsőferent város alapú. Egyéb egy másodperc, fű... akik most itt érintettek, azok potenciális befizetők egyéb ügyekben? Uh, jellemzően vannak uh -huh. köztük sokan, igen, nem mindenki természetesen. Oké, okay, de a közösségben. a lokalitás. Tehát a belső Ferencváros, igen, és a belső Ferencvárosban euh, az, hogy mi felvállaljuk azt, hogy kvázi ráda Rádai utca az egy fontos euh, célterületünk, úgymond, az, az annak több oka van. Egyrészt van egy olyan teljesen szintén felvállaló szubjektív oka, hogy például több kurátorunk ott lakik. Na most mi egy magán alapítvány vagyunk, tehát hogyha az alapító kurátor azt mondja, hogy én itt élek és nekem nagyon fontos ez a hely, és a kuratórium szempontjából ez egy teljesen felvállalt euh, cél, hogy Pontosan ez lenne a lényeg, hogy a saját lakókörnyezetünkben ö, legyenek olyan változások, amelyek amelyik, amelyik a mi közérzetünket jobbá teszik, akkor, akkor miért ne lehetne kiemelni, amúgy pedig nem egy mesterkély dolog, hiszen azt mindenki belátja, hogy a Rádai utcában van a legtöbb olyan galéria, kávézó, Ö, olyan műhelyek vannak, olyan üzletet, hogy ez egy nagyon-nagyon központi terület, úgyhogy ennek a, ha ezt mondod, hogy ez egyfajta ilyen marketingfogás, hát a belső Ferencváros alap az arra jött létre, hogy a belső Ferencvárost, ami ugye a Dámház körüttől a nagy körültök tartó terület, ez egy rendben van. Azt kérdezem az tület, hogy a 40, a sok-e vagy kevés, hányat kerestetek meg? Fú, hát nekünk nagyon sok, még mi még soha büdös életben a rendezvényt nem csináltunk, tehát azért nagyon fel kellett kötni az atyánkat, hogy ennyi résztvevővel itt tartsuk a kapcsolatot és koordináljunk. Ö, nagyjából, tehát azt mennyit kereshetünk meg? Hát körülbelül egy olyan, szerintem mondjuk nagyságrendileg 50-ből jött be a 40. Jó, egy akkor... idő után azt éreztük, hogy aki már jönne magától, az jöjön, de mi már többet nem tudunk. Ez most az első Jó, alkalom, egy első alkalom, egy A policit illeti, én azt most itt nem olvasnám föl, aki erre kíváncsi, mm -hmm. hogy mi mindent szeretnétek, és hogy visszaszorítjuk. hogy szorítjuk kapcsolat, százszázalékig sült galamb, reménytelen találkozunk ezen a két napon, okay. nem, hanem akkor tegyük azt meg, amire te az előbb utaltál, és akkor nézzük végül a két napot. Ugye péntegen kezdődik Aha. egykor. Pénteken egy órakor kezdődik, ez pont idő, ami nem véletlen, mert Ki a Bakács, a bakács igen, ott indul a dolog. Ott a lesz, kékin, szinti... Igen, igen, igen, igen. hogy kijövünk, igen, ott, szokta menni. Nem ott, ott szokta menni. A templommal majdnem szemben. Igen, Szoktam menni, igen. Na, igen, ha igen, arra igen. jönnél pénteken, gyere enni. Nem tudom, hogy a... már utazom. Igen. Péntek 13 órától ott lesz Máté Dugó Dániel, aki a Hentesnél előbb baráti körének az alapítója. Ez egy nagy. De ő szóta. ugye az, az, aki a László Csabának volt a szóvívője. Hát egyébként igen, de most ebben azért... Én ezt értem, csak... Egyébként hát eredetileg gazdasági újságíró, illetve igen. PR szakember, tehát igen. És nem egy és igazán, az igazán összetérvezhető egy személyiség mással. Igen, ez igaz, és van egy olyan szenvedélye, ami egyébként, ha valaki ránéz, akkor szerintem szintén kitalálható, hogy húsimádó, és, és nagyon szeretem, és nagyon szeret egy jó hentes ügyeket. Hát akkor is időben is menjenek az emberek, mert ez nem egy nagy üzlet. Hát nem nagy üzlet, de majd okay. kintről is lehet nézni, uh -huh. mint régen a gyerekek, mikor oda tapasztották az órukat a helyet, és uh, a át, Ott lesz egy. Igen. A Biblia Múzeum az ugye a Rádai Gyűjtemény, ami nagyjából a Rádai közepén van, annak a része. Ott csak miatt most meghosszabbították a dürerfi állítást, illetve majd látni fogod többször a nevüket a programban. Más ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen speciális tárlatvezetést is terveznek belőle, tehát ez klasszikusan ilyen beszélgetős, bentsétálós tárlatvezetős program lesz, de erre a programra, vagy erre a másfél napra, mert ugye szombatestig tart a Korzó, nagyon sok. Itt állj meg egy pillanatra, a kérdés tökéletesen értelmetlen, de azért mégiscsak felteszi magának az ember a kérdést. Ki a célközönség? Elsősorban azok az emberek, ahogy próbáltam már korábban mondani, akik belső Ferencvárosban laknak, vagy életvitelszerűen sokat tartózkodnak ott. Jó, tehát most ott alapvetően nem arról van szó, hogy Székesfehérvárról jönnek el az emberek. Igen, és tovább mennék, még nagyon szívesen látunk bárkit, de nem is az a célja er, er, er, eredetileg a programunknak, hogy mondjuk Óbudáról jöjjenek. Tehát mi örülünk, ha eljönnek, de ennek most nem egy ilyen idegen fordítás. Tehát ebben benne van mű. az is, hogy ha bár azon a környéken lakott, valamilyen okból sose fordult ott meg, mi lenne, ha most bejönne oda? Ez nagy tökéletes volt. Igen, ez nagyon benne van, és benne van az, hogy mindenkinek megvannak a saját környékén is jellemzően a bevet útvonalainek törsei. és mi azt szeretnénk, hogy most egy picit máshol is benézem, hogy felkapja a fejét, vagy jé, ezek is itt vannak. Magyarul, át, te akkor örülnéd, de ez nem egy nagy megállapítás, hogyha te ott sétálván két napig, azt tapasztalnád, hogy nem lehet bejutni, mert annyian vannak. Hát, nyilván ennek örülnék, de azért ez olyan dolog, hogy nagyon különbözőek ezek a programok, tehát műfailag nem biztos, hogy mindenhol a nagy mennyiség az az, amit Akkor most mindjárt négy órakor van, nem akarom rosszul ejteni, ez a Human Lights, ami valamilyen láppal tudja. Igen, igen, hát ez egy kicsit más típusú dolog, ők egy ilyen süteményes vendégvárást csinálnak most kivételesen, ez viszonylag ritkán van egy lámpaboltban, de ők ezt találták ki. A Tietek a Fluster? Ténytek a flasztra, ott a kopirádai másolóbolt ad egy csomó krétát, és gyerekeket várnak oda, akik ilyen ö, rajzokat készíthetnek ott a... a rádió rádai, amiről nem flaszterem. hallottam, de ez nem ilyen semmi, a civil rádióról se sokan hallottam. Dávid Feri kollégámmal most negyedszerre fogjuk csinálni, a pilosrádiót támogatásával ez egy közösségi netrádió, az IFKVZ-ból fog szólni négytől hatig, és gyakorlatilag az első adás is már a belső Ferencváros alapról szólt, és onnan a púderből adtuk másfél éve, aztán a második adás volt a Nagycsarnokból, a harmadik az, kicsit kiebbentünk a József Attila lakótelepről szólt, és most itt leszünk az ívben. És hát ez egyben a Rádai Korzónak egy ilyen programajánló két órája lesz, tehát olyan vendégeink lesznek, akik csatlakoztak, és folytatjuk ezt a diskurzust velük, amit itt megkezdtünk, hogy ki okay, érezni, jobban itt Oké, most négy óra, óra van, és most hirtelen pénteken öt óra lett, lesz virágmesék, jutka virág, két egérkönyvesbolt, tárt kapu galéria. Igen, mondjak róluk valamit. Ajna. A jutszavirág az egy nagyon, nagyon helyes kis pici virág volt Ráda jutca közepén és a tulajdonos azt vállalta, hogy egy ilyen kis minifotókiállítást rendez be erre a két napra, amiben a boltnak a történetét bemutatja. A két könyves könyvesbolt, hát az szerintem az város egyik leghangulatosabb, legérdesebb könyvesboltja. Ez egy gyerekkönyvesbolt, és ilyen iszonyú rajcsol van mindig náluk, és rengetegféle foglalkozást szoktak csinálni. Erre a két napra csinálnak mesejátékot, lesz gyerekjóga, lesznek kézműves foglalkozások, ja, és ingyenes. Tehát ez, ez gyakorlatilag szinte a legtöbb programnál elmondható. 9 5 ban hogy ingyenes, ahol nem, ott oka van, majd azt is elmondom. A tárkapi galéria, az pedig egy kicsit arrébb a Hölgyesendbe utcában van. A, az egy olyan galéria, ahol mentális és pszichiátriai zavarokkal küzdő emberek, ö, embereket fogadnak, és ott folynak művészetterápiás képzések számukra, illetve kiállításokat is rendeznek rendszeresen, és ott is lesz ilyen versmondó, performance, meg közös foglalkozás. is Jó, egy kicsit gyorsítsuk a témám, mert egyébként az életben nem szoktam mindent végben, de ha már eddig elkezdtem, akkor kicsit következetlen lenne, ha nem tenném, mert ugye van még a szombat is, és a programok azok egyébként. Pedig nem, kireckor... a szombatot szerintem majd megnézzük a honlapon. Nem, nem, a figyelj, a... talózzunk a Rengeteg jó. van. Tehát, hogy ugye most igen, ott, igen, ott tartunk, így. tehát hogy hat óra, péntek, boldog azt, hogy iskola nővérek, BMC, koncert Budapest Corvinus Egyetem és 2B galéria, főleg koncertek vannak, hogy látom. Főleg Ezen a Korvinus igen. Igen, a Korvinus Egyetem is kapcsolódott, ott lesz egyetemisták vezetésével két ilyen belső épület a és bemutatkozik egy úgynevezett Science Shop kezdeményezésük, ami tulajdonképpen a ponta civileket és a, és a for profit szénában dolgozókat köti össze. Tehát ezt a projektet is be fogják ott mutatni. A két B galéria pedig, hát az egyik legtöbb programot bevállaló galéria most ott a Rádaiban, mert itt éppen hatkor pénteken különböző koncertek lesznek, de egyébként náluk lesz filmvetítés, a Voyager űrszonda felbocsátásának 40. évfordulója apropóján van náluk egy kiállítás, ami pár napja nyílt, de a hétvégén lesz hozzá egy Voyager fal, amit úgymond azért csinálunk, mert ott a Ferencvárosiak üzenhetnek majd a hát a világűrbe, csak így szerényen. Egyébként ezt az ötletet loptuk, mert a NASA meghirdetett egy akciót a Twitteren, Facebookon keresztül, hogy mit üzennénk mi most a világűrbe 2017-ből, és mi ezt kicsibe megcsináljuk ott, hogy belső Ferencvárosból. Ha, ha de, már itt de, tartunk, de az azért lassan beindul a helyfej, és szeretnénk tájékoztatni az összes résztve, mert el akar menni, hogy a kurdisztáni referendummal kapcsolatban a Magyarországon élő kurdok egyesülete ma egy órakor a parlament előtt a főtéren, ez a kosutér egy békegyületkezetet szervez a referendum támogatása céljából. A megjelenésre számítanak, amúgy a népszavazás szeptember 25-én lesz megtartandó az iraki kurdisztán összes területén, és erről egyébként engem egy RH nevezetű úr tájékoztatott. Ez tehát ma egy órakor lesz. Azért az tök jó, amikor az embert megtalálják. Végülis az ember azt érzi, hogy akkor azt gondolják, hogyha az ember ezt elmondja, akkor annak van jelentősége Végülis kettőnél többen hallgatják. Hát ugye az egyik te vagy a másik én, meg ez az úr, aki a kurdisztán, ő már a harmadik. Ott vagyunk fél hétkor pénteken. Ez a Gregerzen artpoint, ezt elnézést nem tudom, az micsoda? Ez egy kulturális központ. A Grégersen egy norvég építőmester volt, aki a dualizmus idejébe teljesen véletlenül valami csomagja elkeveredett, és ide, ide, ide került Pestre, és aztán utána később ennek a területnek az egyik legjelentősebb vállalkozója lett, és egy, egy szót nem beszélt egyébként magyarul, úgy hirdették meg azt a sétát, ahol a család életét is majd bemutatják, és azt a azt a palotát is, ami egyébként még mindig áll a lónyai utcában, hogy de Sőferencváros egyik leghíresebb bevándorlójának nyomában. Tehát ez egy ilyen vezetett séta lesz, ahol a Grégerzen a munkatársa és a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményből Göncsi Ambus lesznek a sétálóvezetőket. Az Ambusnak elképesztő beszélőkéje van, és én úgy tudom, hogy van családja, már regisztráltak már erre a sétára. Te is nagyon jó beszélsz. Hétkor van a Mangakauba és a Báj Art Galéria, és fél nyolckor pedig a Hompola biztos arra ment volna el, ez a bumerán bébi már lett Igen, a Fulajtár. hivatalos nyitó koncert, Fulajtár András barátai ingyenes koncertet adnak a Manga Cowboy. ez szintén egy étterem ráda utcában, annak a hát jó időben a teraszáról, rossz időben egy kicsit bentebről, erre benne. mindenkit szeretettel várunk, és maga ez a megnyitó is előtte hétkor lesz, tehát fél 8 kor pedig lesz a megnyitó koncert utána pedig nyolckor a majdnem szomszédos Orfelus-sörözőbe, hát ott lesz ilyen, buli meg illetve... Csak BMC-ben is lesz még este 9 -kor program, menjük át szombatra. Az a BMC-ben kor korán kezdték, igen kor Korán kezdték, fél 8-kor. Hát a Nándori cukrász nélyen korán nyit, és ezen a, ezen a napon, e, aki azt bemondja, hogy én Ferencvárosi lakos vagyok, az 500 forintért kap egy speciális menüt majd a cukrázdában, e, ami azt jelenti, hogy kap egy kávét, egy forró csokit, itt választhat, és egy süteményt, és szerintem ez többállás és nagyon vonzó ajánlat. Amúgy pedig a Nándori cukrászába be lesz rendezve egy kétasztalból álló kis szerkesztőség is, és mi onnan fogunk néhány társammal blogolni. Ők ilyen uh, újságírók, ex-újságírók, óra, Kámán Emesse, Tehát mi ott járkálni fogunk a szombati programokra, és az lesz a bázis helyünk a nándori, úgyhogy oda visszük vissza a híreket, és röviden beszámolunk. Lesz, lesz reggeli torna is, kínai módra? Igen, igen a futás a reggeli kocogás lesz, ezt én fogom vezetni, mert én ugye pár éve elkezdtem ezt a óbortot Hol úszol, hol futsz, van igen <laughs> és a és közösségi futásra indulunk a Bálnától, a Nérupartról, tehát a Dunapartról van most szó. Egy kör fogunk tenni, és pontosan a Belső Szerentsvárost fogjuk futni Tehát térkép szerint szépen megyünk, és a negyednek a határain fogunk futni. Ez valamivel több, mint három kilométer, tehát ez egy nagyon lassú, közben lehet beszélgetni egy ilyen -úr Jó, Ami a világmérséget illeti, talán az értem, portatódik. de ez a hajvágás Igen. most gyerekjáték lesz, ez, ez micsoda? Van egy fodrászüzlet az Erken utcában, az Állapherr hálózathoz tartozva, aminek a fodrásza Zsuzsi azt vállalja, hogy ezen a napon Ferencvárosi családok, akik oda mennek, a gyereknek 50%-os kedvezménnyel vágja a haját. Mondjuk egy, egy olyan családban, ahol van akár két, három vagy több gyerek, ez egy elég jelentős kedvezmény. Úgyhogy Tíz órakor a ott rengeteg dolog van. Butter Brothers Kopirádai Gőte nem kúzva ezzel a Grégesen uh -huh. ismét. Talán hagyd emeljem ki most ezt a könyv ez a staffatter Brother beladás ők egy tékség és kávézó alõnya néhány éve nyitottak, és nagyon népszerűek, és ott közös kenyér- és kanyá, ka, kalács sütés lesz, ami azt jelenti, hogy 10-kor elindul kenyérsütésre, kor kalács, 2-kor megint kenyér, és ö, négy órakor pedig kalács. Együtt megcsinálják ott a tésztát, tehát ott egy ilyen kézműves ö, kenyér- és ö, kalácskészítés, és aztán a fiúkot megsütik bent egy óra alatt, addig bárki elmehet egy másik programra, és utána visszamegy a saját süteményért. Ahogy látom, most nagyon tugrottam, mert négy óra van már, a Bakástéri templom is be van vonva. Igen, a Bakástéri templomban is lesz egy ilyen rövid kis séta, mégpedig annap apropóján, hogy az Orgonát fogja bemutatni Orbán György helyi, hát most mondjuk úgy, hogy kultúrtörténész és egy ilyen belső bemutatás lesz, és különösen az Orgonáról lesz majd ott szó, úgyhogy erre nem kell bejelentkezni, bárki jöhet, és szeretettel látják. Nézem tovább, bocsánat én is közben, hogy mit emelhetek még ki. A Puderbár színházban szintén lesz koncert, délután négykor a Pudernek a teraszán. Egyébként pedig este a Pudernek az egyik kistermében a Skandináv Ház Alapítvány fog bemutatkozni, ahol Skandináv Krimi Klub lesz. Ugye a Skandináv Krimi nagyon népszerűek, könyvben filmben egyaránt és uh, itt most arról lesz szó, hogy lesz a tetovált lánycímű című könyv, uh, talán ötödik vagy hatodik része jelenik most meg, ezt most pontosan nem tudom, de az új epizód az most jön ki, tehát ez, ennek kapcsán lesz egy beszélgetés, és utána pedig egy uh, meglepetésfilm vetítés, úgyhogy... Uh, egy kérdésem maradt prób... még, és ez a ti tevékenységetekkel van szoros összefüggésben végül is, ahhoz, amit te itt elmondtál, és amit értek. Hogyan kapcsolódik az, hogy most nem visszaosztottátok, hanem elköltitek? Tehát ebben a ti alapítványotok valójában a szervezés költsége, vagy mi az, ami pénzbe kerül? Ja, hogy mire ment el a pénz, ezt kérdezed. Hát egyrészt a honlapra, tehát tulajdonképpen szervezés és kommunikáció, igen. Tehát a, kialakítottuk ugye ezt az új felületet, mert ezt hosszú távra tervezzük, hogy ez a rádai korzó, maga az esemény is meg fog történni még a jövőben, vagy ismétlődni, meg a honlapot is szeretnénk működtetni folyamatosan, tehát ennek voltak költségei. A koordinátor az nem az alapítvány alapítványmunkatársa volt, hanem egy, egy galériának a, a vezetője, aki ott van a kerületben, és ő neki volt egy ilyen koordinátori díja erre az 5-6 hónapra, amit az előkészítést jelentette van egy kétszemélyes kis PR sajtóügynökség, akit felkértünk, hogy segítsenek a kommunikációban. És jó, azt hiszem, hogy gyakorlatilag jó, majdnem el. Ezek kívül egyetlen, fotós, videós, okay, tehát ezek a szokásos te... promóciós közégek. Én, én nem vagyok elszámoltató biztos, de én azt jól érzékelem, hogy a ti tevékenységetek alapvetően nem ilyen volt korábban? Tehát, hogy hát ez a, ez a van... Rádai utca, ez mennyire jellemző arra az alapítványi tevékenységre, amit ti eddig folytatotok? Annyiban nagyon jellemző, hogy eddig is mindig az volt a cél, hogy ha lehetséges, akkor másokat bírjunk abban bátorítani, hogy ők aktívabbak legyenek. Ezt a, a részét értem. Ezt a részét abban, értem. abban, Abban atipikus, ezt abszolút elismerem, hogy kvázi mi most itt egy programot szervezünk, mi közvetlenül ezt nem szoktuk. Ugye mi, nem, mi úgy szoktuk mondani, hogy mi nem mi vagyunk a terepen, Egyetlen, hanem igen, igen, támogatunk, igen, igen, igen, akik igen, a terepen tudnak menni. Én, én nagyon jó szívvel ilyen. propagáltam azt, amit ti tesztek, és téged aztán meg különösen. Ezt nagyon jól tudod. Hogy annak a veszé Azért fennál, és az, az óvattal kell hogy ez a dolog működik. Akkor ne kerüljetek abba a helyzetbe, vagy kerüljetek, de akkor azzal számolni kell, hogy egy olyan úton fogtok elindulni, amilyen úton korábban nem léptettek, és amiben van a szó nem rossz értelmében, de a korábbi tevékenységhez képest egy elüzleti esedés. De az elüzleti esedést, amit most nem tudok kimondani, ezt mi belátod? Azt, amen... a többivel értek, Azt hogy amennyiben a felek, akik ebben részt vesznek, azok ezt nem kizárólag emberbaráti okból teszik, hanem annak érdekében, hogy a hét több napján is olyan forgalmat bonyolítsanak, amikor egyébként nem féláron vágnak hajat. Uh -huh. Figyelj, egyrészt több dolog van. Egyrészt én azt gondolom, érted, hogy... Amit semmi. Én értem, azt hiszem, hogy értem. Egyrészt abban szerintem semmi... Én nem látok abban semmi kivetni valót, hogyha valaki fontosnak tartja, és egyfajta ilyen brandépítésnek, vagy ilyen PR-nak, ilyen marketingnek fogásként is fontosnak tartja, hogy ebbe bekapcsolódjon. Ugyanakkor viszont azt látom a, a programoknak a nagy részében, hogy hogy akik sokat beletettek ebbe, is valami kuriózumot uh, hoznak most itt létre, azok, azok, azok szeretik ennek az egész dolognak a játékát is. Tehát, hogy Jó, tényleg én, fontos én, nekik az, hogy helyieket szólítsanak meg, és nem messziről akarnak sok, -sok én, embert, én, én is értem embert de vonzani. A én, másik pedig, amit, a, bocsó, még egy dologra hagyj reszlektálják, hogy azt mondod, hogy rálépünk egy olyan útra, amin korábban nem. Most a közösség állapítvány, amikor létrejött, ez nekünk nem lesz annyira új, akkor tökéletesen ugyanez történt velünk ki azt mondta, hogy figyeltek, nagyon rokonszenves az elképzelés, hogy helyi támogatásból helyi ügyeket akartok támogatni, nulla állami és önkormányzati segítséggel. Nagyon rokonszenves, és Magyarországon nem lehet megcsinálni. Mondták ezt 2011 előtt. És aztán úgy tűnik, lekopogom, hogy csak meg lehetett csinálni. Én nem azt mondom, Van, én nem aki lehet. ad helyi ügyde, Tehát, hogy hát igen, ez most egy kísérlet. Nyilván mi is kíváncsiak vagyunk, hogy hogy. hogy hát Egyfajta egy, kísérlet, másfél pedig azoknak a szó jó értelmében vett totálásod, de ez egy rossz de most hirtelen nem találtam jobbat, de mert egy túl elegáns, akik egyébként más módon segítenek benneteket, és teszik lehetővé a működésedet. Ja, értem. Oké, okay, világos. Most, most értettem meg igazán, hogy mit mondasz. Ö, ebben szerintem mindenki, most ez nagyon általános vagy ilyen közhelyes, lesz, most nem tudom ezt alapánsabban ennél megfogalmazni, de ebből mindenki annyit fog kivenni, szerintem, amennyit belerak. Tehát, hogyha ő belerak most egy olyan programot, ami tényleg meg tud mutatni valami, valami egészen finom dolgot azoknak, akik közel vannak hozzá, és nem ismerik ezt az országot. Tehát ott van egy skandinávház alapítvány, amely mit tudom én, egy éve van a kerületben, nem sokan ismerik őket. És most ők akarnak, igen, egy krimikrópot okay. csinálni ősztől. És csinálnak most egy olyan programot, ami odavonz egy csomó embert, Tök jó, csinálják meg, szóval ők fognak. Tehát aki, aki többet rakott ebbe tényleg, és jobban kitalálta, hogy mi az, amivel így, így élményként így meg tudja ajándékozni mondjuk az ott lakókat, az ki is fog é, belőle ez, menni, ez csak az én undók szokásom, amivel az ember végül húzza a kezét valami peremenni sporttalál, vagy amit a neurotik megérnekelt, hogy felfutott a szemem is nyilván. Oké, okay, semmi gond. Okay, sok sikert. Sajnos kérdések. Köszönjük szépen. Szívesen. édesem, Barneriket hallották. Én itt most még néhány percig ülök, de ha nem telefonálnak, akkor 9 óra 30 perc kor, ami 12, fölállok. 061 489 és 06367 161. Sötétség és rajta a 061 489 és hat egy. 9-ig akartam maradni, és már fél 10 van. Azon beszél, vagy én ugye elkezdtem a napomat, fél 5 kor és most fél 10 van. Eldöltem és nem segít. 061409 és 036776. Éve a sarokban napok voltam. A világ a nekem meg egy spongvi. Fáj a szívem, fáj a szívem, ez az igazság, Szép lesz minden, ez a hazugság, tulajdonképpen fáj az igazság, a tanúság. Felszállt az agyam, jól érzem önmagam, kubberáj, nem látok már semmi mást. A hangom megzavar, a szomjam fel... Amennyiben nem óhajtanak engem tovább ide rögzíteni, azt tudomásul veszem, még azt sem mondom, hogy szomorú vagyok emiatt. holnap nem lesz élő lebonyolítások éjfeje, tehát 22-én anyám születésnapján, aki már nincs itt, attól még van születésnapja. A világnak annyi... Hétfőn, 25-én este fél nyolc órakor az Akvárium Club volt bárjában találkozom mindazokkal, akik ingyen és bérmentve kíváncsiak. Bakácsra, Filipovra, saját magukra, és végül is utolsó sorban rám. Jó reggelt! Jó napot kívánok, Tamás vagyok. Kérdést szeretnék szóltani, elkezdett egy beszélgetést egy úrral, aki betelefonál? Igen a Város Ligettel kapcsolatban. Igen. Utána félbe szakadt, mert önnek ötöztességei voltak. Lesz ennek folytatása? Vagy én voltam hét, figyelmetlen, és nem kérd vissza rá, vagy, vagy... Nem, nem hát. hét, abban maradtuk, hogy 70 von felhívni, és időpontot egyeztetünk. Köszönöm, ennyire szólnak. Nagyon szívesen. A világnak annyi nekem, neges van víg Fáj a szívem Fáj a szívem Ez az igazság Szép lesz minden ez a hazugság, se, tulajdonképpen fáj az igaz se, tulajdonképpen fáj az igaz se, a tanunk se. és egy először. 0, 1, 9, 0 9 9 9 és 06 36 7 egy másodszor. 06 és 06, 30 egy egy többet? Jó napot kívánok, akkor én volnék a senki, aki még azért szeretne. Szeretném megköszönni azt, hogy a zuglóban megoldották, hogy az iskolába aki viszi és nem zuglói lakos a gyerekét parkoláson. Ezt azóta oldották meg, ami ott önnél beszéltem Karácsony Gergelyel, akit én nagyra tisztelek, és sajnáltam azt a sok elmarasztaló telefont, amit itt kapott az amiatt, hogy programváltozás történhetett nála. Tehát egy nem nyilván van, fel... Elnézést, nem történt programváltozás, tehát azt szeretném önnek mondani, hogy oké, okay, rendben van, de van a fontoskodásnak egy olyan mértéke, amit rosszul tűrök. 061 489 099 és 06 Tehát amikor én udvariasságból valamit nem mondok, akkor arra kérem önöket, hogy legyenek szívesek, nem belelátni abban a valóságban, amivel nincsenek tisztában, mert kijövök a sotromba, jó? Tehát azért van a türelmemnek egy határa. Már csak azért is, mert hogy körülbelül a teljesítőképességem határán járok. 061489. Tehát az, amikor az önök jó indulata és rossz indulata címkézve van, azt nem bírom hozati hogy az első telefon, amely ezzel kapcsolatban engem fog megvádolni joggal, akkor el fog súlyodni szégyenemben. Nem tudom, hogy kellőképpen világos voltam-e. és 06 először. Nullat és nullat másodszor. Nullat és nullat senki többet. A Köszönöm. Döröpont, Köszönöm. Janos Kukacz, Viszont halásra.